Hej David, är du lind? God dag, Jakob Andersson. Hur är det i läget pojk? Ja, Jag lever just att det... Är. Ska vi slå vad? Nej, för då förlorar jag. <laughs> Idag är det bara du och jag. Ja, jag vet inte varför. Alla är dåliga. Ingen svarar. Där ligger sanningen. Vi, fr vi frågar alla i hela världen. Jag ringde runt... Överallt. Jag ringde till Alibaba ja, Och du han, ringde till Englishman Poiker? Ja, men precis Men han var för upptagen med ja. att sälja fish and chips. Ja, precis. För han, för han är bokstavligen en levande stereotyp. Fan. Ja, det är ett hemskt jobb, men han gör det ganska bra. <laughs> oh, snoppen. Ja, det, det vill vi alla ha. David jag vet inte hur vi ska börja detta den här gången. <laughs> det är inte jag heller men vi, vi pratar ju om sånt vi, som vi gör, och sen så, så händer någonting till sist. Vi äh, worked the magic och sen så händer någonting. Det, det är jättebra nu när folk liksom bara får fan. David Erlend spel Nej. spel TV TV spel. TV TV TV. Ja, du har hört talas om TV-spel någon gång? Jag tror jag sett ett TV-spel en gång, men jag, det kan ha varit en film också. Vänta, jag ska säga här, jag ska se om inte, vänta. vänta. Ja men vänta. Här, här är ett TV-spel Nej, oj. fan, det var en bok. Ja men det de ser ju nästan likadana ut. Jag tror det funkar nästan likadant. Men likadana. men är du säker? Pröva att trycka in den i din GameCube så får vi se vad som händer. Vad är en GameCube för någonting? Men det är en sån där. Eller jag vet inte. Vad, vad pratar vi om? <laughs> jag vet ingenting om spel. Uh, jag är ingen nörd som du. Po Podcast time. <laughs> <laughs> Nej. Aj, jo. David, jag har en kniv här. Vänta. Vill du höra? <coughs> Hör. Det är en sån där. Du vet man fäller upp. Vänta. Men du vet. Det är en Nej. Podpie är lite som en kniv. Som. Punkterar en cykel Hör du Jag har den framme nu Jag ska kniva dig David Det låter som en sån där kniv Som man fäller ut när man Ska typ, öppna lådor Det är precis det det är, det. <laughs> det är där Jag vet <laughs> Det fan sidekick oh. Eller sidekick Beroende på hur man ser det Folk bara frågar mig en massa saker nu, David. Jag vill inte att folk frågar mig. Nej. Alla bara skriver till mig. Varför kan jag inte få vara ensam i denna världen? Du, nu är du nästan... Nej, jag ska inte säga kändis. Men du har tusen följare på Twitter. Så att. Eh, det här är livet du får stå ut med att du har, helt enkelt. Så jobbigt! Ja, men så är det. Och eh, så kommer det vara tills du är död. Eh, så... Eh, då är det slut nu David Så <laughs> so go kill yourself <laughs> Det är slut nu Nej nej nej, ta ner kniven han är Fan, nu blir det ingen podd Jag har återuppstått Det gick jävla fort Ja jag vet Du vet, Jesus på hans tid Det var lite sådär långsam magi Det var inte Men nu har vi satt konst <laughs> <laughs> Jag tänkte säga att det berodde på, på, på wifi, men svart konst, det, det köper jag. Det kör <laughs> Nej! Podden! Oh. Inte den här podden, kan vi inte köra en annan podd istället? Hej allihop, välkomna till Podpaj En podcast där vi pratar om spel och annat kul skit Där jag ändrar min dialekt hela tiden också <laughs> Vet ni vilken min riktiga dialekt är? Nej, kanske, jag vet inte, vi får se Idag så har vi jättetråkigt Därför att vi har bara med oss mig, Jakob Andersson Pojken och Legenden Men vi har också med oss David Erelind Den andra pojken, men inte lika legendarisk Hej. Det var den mest korrekta beskrivningen av mig jag någonsin har hört. Ja, hur är det? Ja, det är som jag sa tidigare, jag, jag lever. Ja, men det är bra. Och det, det är väl egentligen det enda man behöver. Det, det är väl egentligen vad man vill ska hända. Fan. Ja, och ni så, ja, idag är det bara vi två. Så jag hoppas att det blir någonting av det. Jag börjar märka ett mönster här, för att i första avsnittet så var vi fyra pers som pratade i podden. Ja. Sen så gick vi vidare med enbart tre stycken, och nu är vi bara två. Till sist kommer det bara vara du som håller en monolog i en halv timme. Det låter fantastiskt. Ja, i dina öron kan jag tänka mig att det gör det. Det låter exakt som den podden som jag vill lyssna på idag och imorgon, förmodligen medan jag åker på tåget. Uh... Narcissisten inom dig bara Ja, griker. jag vet. detta. Folk bara tror att jag är ödmjuk. Men det välkonstruerade lögn. Ja, precis. Åh, oh, Filip, lyssna på det här och lägg in lite rolig musik, jag vet inte vad. Varför då? Därför att vi kommer att börja så här Välkomna till PodPie Idag kan ni köper spel För halva priset ja, är Det har blivit spelbutik i plats? Ja, spelbutik Men det är bra med dig då David Ja jo, det är, det är fint Det är bra med mig med. Det, Nu börjar vi gå tillbaka back on track tror jag Med podcasten också Ja men precis, E3 Tog ju upp lite väldigt mycket tid förra veckan Vi, vi till och med livestreamade ju hela ja. Eller inte hela eventet, men vi, vi tittade ju på några konferenser bland annat. Vilka var det nu? Det var Sony, det var EA, det var Nintendo. ja Det kanske var alla till och med. Det var... Nej, du, du streamade ju några till. Du, streamade väl, jag, eller... du var inte med att streama Sony? Nej, visst jag. Äh, det. Var jag hoppade... Jag en den enda vi inte gjorde av de stora där, det var ju Ubisoft. Uh. Ja, precis. För det sket jag i. Jag gick och la mig <laughs> istället. Ja, det är kul att vi, vi sker i Ubisoft, men vi sker inte i, i EA. Ja, men vad fan, det kändes som att det skulle visas någonting. <laughs> Vilket jag absolut inte gjorde, men det, å andra sidan var det ju det rätt kul. Uh, ja, de visade ju någonting, ja. obviously. Och det, det, det, uh, det, det, det, men vi ska ju snacka om det. Um, absolut. Men jag antar att vi börjar från början, typ, uh, liksom vi gjorde i pre-E3-avsnittet, liksom. Yes. Att vi helt enkelt börjar med Microsoft helt enkelt och diskuterar det som hände där. Uh, ja, precis. För nu vi så ju det tillsammans. Så jag tror nog ändå. Jag vet inte om vi måste faska upp minnet, men jag tror inte det. Uh, jag tror det. Du tror det. <laughs> Eller jag tror att jag behöver göra det i alla fall. Men okay. uh, det, det var väl bara för att Microsofts konferens var så jäkla tråkig. Ja, men fast uh. jag, jag tänker säga så här. Vi... Okej, okay, du tycker den var tråkig. Uh, det kanske förutsägbar om någonting men om ingenting annat, det vi måste ändå ge Microsoft där är att deras nya budskap var rätt så jävla uh, ja, det, det var rätt så tydligt uh, de hade sagt att de bara skulle visa spel och det var exakt vad de gjorde de visade bara spel konstant hela tiden, så det var väl det som var lite överväldigande egentligen, att det här är ju en av de få gångerna jag har sett en presskonferens som bara genom hela skiten har varit om spel. Ja, och framförallt så var det ju först mm. nu. Alltså för det har tagit ett år för Microsoft att eh, göra sin 1.80. Ja. De, de gjorde en hel del löften eh, kring Xbox One när den väl eh, utannonserades så att det skulle vara... DRM, det skulle vara all, nästan Always Online och allt det där. Nästan Always <laughs> Online. Folk avskydde ju det. Ehm, och Microsoft har ju ungefär... Nä, alltså nästan sedan de utan konsolen så har de gjort allt i sin makt för att ändra på precis alla de här sakerna som folk avskydde. Ja. Så att det här är ju konferensen som vi ville se ja, för ett år sedan. Ehm, så, för nu har de ju lyckats lösa i princip allting. Ja. Eh, och, och de hade för övrigt spel som, mm. men om jag var en Xbox One ägare så skulle jag vara relativt exalterad. Ja men precis, och jag tror det handlar mer om oss i vi vi är direkt sjukt intresserade av det som visades men Nej, om man tittar på det från perspektivet av de som skulle vara intresserade av detta, för det är uppenbart att det finns en målgrupp här eh, de ska vara sjuklada av den här presskonferensen, för jag kan inte säga att den var dålig på något sätt för det var verkligen den här Uh, vad ska man säga Avslutandet på löftet Som de har haft nu Medan de har gjort sina 180 grader liksom. mm. uh, Och det här Det här var liksom slutklämmen Där de bara så här, Vi är där nu uh, Vi kommer fortsätta förbättra detta Men just nu handlar detta barnspel om spel mm. Och det, här, det är ju lite där så. Vem fan var det nu som var huvud Var det Phil, Phil Harris till Spence? Ja, till Sp tack. Jag fick det Harry. Ja, förlåt, jag minns inte. Uh, jag vet inte. <laughs> jag är trött. Uh, hur som? Jag tror han också var rätt person att ta ut där. Och dra ut budskapet liksom. Uh. Jag saknade att han inte hade två klockor på var deras arm. Ja, det är då, Eller en dåligt. klocka på var deras arm. Presskonferensen får fem av noll. Men han bytte upp min jag där tröja i princip varje gång vi såg honom. Så det yeah. Precis, ja, men li lite sådär Jag tyckte det var bra åtminstone eh, Att de faktiskt la, la honom där För han är ändå grundad i liksom The games och så vidare Det är inte lika mycket av en suit Så att säga, ja, känns det som Man förknippar inte Lika mycket skit med honom som man gör med Don Matrix. nej. Och ändå Don Matrick har så varit med och gjort spel Men jag vet inte Ja, Don Magic var ju killen som sa: Hej, kan du inte alltid vara uppkopplad till internet? Köpa ett Xbox 360. <laughs> okay, okay. Lite mer dickface. <laughs> ja, eh, så att det är en anledning, en god anledning. Men <laughs> jag ska ändå, ändå börja jobba på: eh, Vad fan heter du? Singa, Singa, så det ja. gör ingenting. Nej då! Är vi? Ska lite... sjunka det här skeppet <laughs> med mig? <laughs> <Den> bara, <laughs> uh, det det ja, det är ju schysst. Det är jävligt, jävligt schysst. Nej, men... jag, jag, jag tyckte att konferensen var ganska tråkig Och det kanske är Väldigt subjektivt Det är det eftersom, verkligen som sagt, jag, Det var många jag... som tyckte att det var typ det bästa Och jag förstår det i så fall att Som sagt, detta var den enda presskonferensen uh, Som faktiskt hade Konstant bara spel ja, ja Jag tror väl att någon annan hade det också det, det... Inte, inte Sony i alla fall det kan vi inte beskylla dem för. <laughs> uh, nej, jag var så Ja Men det känns som att det, det inte bara det. var Microsoft som uteslutande visade bara spel. Men hur som helst så... Kontentan mm. är ju i alla fall att de gjorde mycket bättre i sig nu än vad de gjorde förra året. Ja. Men om man tittar på liksom de, här, ja, vad de, som stora, de stora grejerna som de visade, mm. då var det liksom typ så här uh, Master Chief... Kommer ni ihåg honom? Fast på andra sidan. Det jag kan säga där om det. Nu, nu bollar vi lite här liksom. Eh, ja. Så att vi har både positiva och negativa saker. Det är bra. Eh, jag, jag skulle vilja säga att den där collection-grejen. Mm. Det är seriöst en av de starkaste kollektionsboxarna. Någonsin. När det kommer till att ge folk stuff. Liksom i en box. Det är verkligen en sådär... Eh, det är ett paket fullt av kärlek till av Halo och de som aldrig har spelat Halo-spelen. Tyvärr är det ju egentligen bara en skitbra box av den anledningen att Xbox One inte är bakåtkompatibel. Ja, yeah, sure! Eh, men, och, men å andra sidan så är det ju liksom mm. HD-versioner ja. av, av och, tidigare... Eller ja, HD-versioner av 1 av tvåan för jag menar ja. Halo 3 och 4 var redan i HD. Precis. Men eh, det är ändå liksom... Halo 2 för ett ansiktslyft som de inte haft innan, vilket folk säkerligen kommer att uppskatta mm. i synnerhet, eftersom att Halo 2 multiplayer kommer att vara intakt, vilket folk kommer att uppskatta något enormt ja. antagligen eftersom att Halo 2-servernas, alltså originalspelets eh, Ej, server, ja. stängdes ner här om året. Så det går inte att spela originalet online längre Alltså, alltså jag, jag skulle vilja säga att det är lite mer än bara en Alltså för, ju, för just det här Sure man skulle kunna säga att ja den, I och med att den är tillbaka till Så är detta, det är bara därför det Men jag skulle vilja säga att det faktiskt är en bra collection ändå För du får ju dels Ettan och tvåan i Anniversary uh, Det är första gången som tvåan är i, I en Anniversary Edition också ju, Där den blev mm. uppdaterad rent grafiskt ja, precis. That's pretty fucking nice för det är inte bara liksom en HD-remaster där de liksom säger, ja, vi har uppskalat allting, utan nu är det faktiskt, de har ändrat grafiken och du kan hoppa mellan originalgrafiken och den nya on the go, liksom när som helst. Med bara typ bara genom att trycka in och ändra på det. Mm, nej, uh, och sen, Det är väldigt häftigt. Och sen på det så får du trean och du får fyran. Uh, fyran som också är ändå ett relativt nytt spel. Um, och ovanpå det så får du hundra, mer än hundra stycken kartor till multiplayern. Ja, och du det, får ju alla kartor se, som någonsin släppts. Alla kartor som någonsin har släppts. Och inte nog med det, du får också betan till eh, Halo 5- multiplayern. Det är förresten jättelustigt att <laughs> det ironiska är att det är spel som de borde ha visat mest av, mm. det vill säga Halo 5. Ja. Visar om minst. Av jag tror inte av de var riktigt spelen. redo. Jag kan uppskatta det. för Det kommer vi komma in sen på EA. Men uh. det är så knasigt för det så här. Oh, jag vet vad du menar. Men det är så knasigt för det så här. De har redan kommit ut med omslaget i spelet. Ja. Och det, det tycker jag är så konstigt. De släppte inte här hösten. Nästa år Men det är väl lite som det där Och så visar ni omslag nu Och det är inte ens ett särskilt snyggt omslag Men det är väl lite, det är väl lite som det här Att um, de, de liksom bara Nej men vi visade typ CG-trailer förra året I år mm. visar vi ingenting Det är lite som Mirror's Edge 2 ja, Som vi kommer att komma till sen det. Men mm. Ärligt talat, det jag bara kan säga. Ovanpå det också: Du får ju även den här um, mini-serien, Halo-serien, som är regisserad av Ridley Scott. Um... Var, det inte, var det inte Spielberg som skulle göra den? Eller Nej, men det, det, det är en annan det är tv serien Det här är en miniserie okay. som du får helt enkelt uh, med i den också. Så jag menar, ärligt talat, detta är ett paket. Eh, som verkligen är skapat för fansen Och alla som inte har spelat det. Och jag tycker det är ett jävligt neat paket Verkligen det, De ska ha credit för att de faktiskt har gjort En sån jävla eh, Sammankopplad och Stor box liksom mm. Med stuff Så jag, jag vet inte Jag, jag tycker inte där finns något specifikt att klaga på egentligen Speciellt inte om det bara kostar vissa 400 spänn Det, är liksom, jag det... kommer nog att kosta lite mer än så Alltså för de som gillar Halo, då är det ju här. Det här är liksom det är deras motsvarighet till The Orange Box. Liksom. Mm. Och jag anser ju att The Orange Box är en av de absolut bästa fucking boxarna ja. i spelväg någonting. Det är liksom typ det enda som kan liksom vara rival till det nästan. <laughs> alltså en ja, storlek liksom. Um, ja, definitivt. Så alltså, jag tycker ju det är fett som fan i alla fall att de gör det. För de, alltså, de är inte tvungna till att göra den här jävla boxen. <laughs> och eh, de hade kunnat bara säga liksom så. Ja, det är tvåan anniversary. That's it. 30 maps. Mm. <laughs> ja, men det var ju det vi trodde att det skulle bli från början. Ja, precis. Och nu äh... liksom bara de blow it out of the water. Och liksom bara säga så här. Hey, look at this shit, bitches. <laughs> de, ja. Man, man måste ändå uppskatta det. För det är liksom Eve är det är typ den enda serien de kan göra det med. Åh uh, ah, oh ja. Jag kan inte göra det med Blinks the Time Sweep. <laughs> Nej, det kan de inte. <laughs> alltså, det är inte som så nu. det är väl att se det dock. <laughs> ja, precis. De bara så här. Det ni alla har väntat på, grabbar. Filip uh, lägger på musik här. Det är typ uh, 19, 19 minuter. <laughs> de vad som. Krabbar, det är dags för det ni alla har väntat på. Vi, Microsoft, har kommit upp på scenen för att ni ska få den mest ultimata upplevelsen på Xbox One någonsin. Det ni alla har freaking väntat på, som sagt. Det är HD-remaken av Blink's Timesweeper. Och alla P12-or bara, vad fan är Blink's The Timesweeper? Alla sa, vad fan är Blink's The Timesweeper? <laughs> <laughs> och han är liksom... Um, Phil Spencer håller på att skratta på sig när han liksom bara Blinks to time, time Sweeper. Alltså det här var seriously guys. Voodoo Vince ett bättre spel. Vad i all världen är det? Kommer nästa gång. <laughs> ja, precis. Så Marcus så har riktigt desperata. Och bara kan ut sig säga HD-remakes? Vi hade Voodoo Vince. Vad är det de har? vi hade Voodoo Vince skulle vara rätt bra jag har hört det annorlunda. Okay. Jag har inte spelat det själv så jag har ingen aning. Jag har lust att pröva det. Men det är nog ganska svårt att få tag i. Mm. Numera. Eller jag vet jag vet inte. Amazon har det säkert. kostar säkert fem spänn. Men hur som helst, om vi ska gå tillbaka just det där. Det var ju lite bummer att de inte visade liksom Halo 5 ändå. De visade mm. ju någonting multiplayer skit. Men det var inte riktigt... Alltså det var ju ingenting. Det var en förrenderad trailer typ. Mm. Mer eller mindre. I, well, ja yeah, Vad fan <laughs> Men om man ska gå vidare från Halo För jag menar Halo var ju en, Åtminstone lite litet fokus där Med liksom Giving some love before the Halo 5 mm. Typ Ja då visade ju Devil May Cry 6 också Eller vänta, det var ett Platinum Games-spel ja, Just det, Finns, vad fan heter <laughs> det? Åh oh, oh, gud Jag har ingen aning om vad det här. Och det var så här, bara för att det var på Microsofts konferens och de sa att det här är ett exklusivt spel till Xbox One så såg jag titeln och omedelbart raderade den från mitt minne ah, för att vänta, jag visste att jag aldrig skulle spela den. Scalebound. Scalebound visste jag. Uh, jätte, jätteintressant trailer för den börjar liksom med att det kommer in en vithårig snubbe som påminner, han ser lite ut som en blandning mellan Ninja Theories Dante och, gamla Dante. och, och den gamla Dante. Han har liksom så här hörlurar på sig eller lite som Nero också från Devil May Cry 4. Det ja. är liksom en hybrid av alla tre. Han har så här hörlurar på sig och han lyssnar på en så här fräck musik och han har ett svärd och han hade pistoler också. Eh. Och så kommer en gigantisk drake och han är så här mitt i skogen och så kommer en drake och man bara det här känns inte så Devil May Cry men okej, okay, I'm digging this. Och sen bara Scalebound, mm. Vad fan? Alltså, det, ser... det, det, det var inte väl med cry ja. Det kunde vart ett ja. Nej, men det, kunde det, det, det, det ser spännande ut om ingenting annat Men det finns inte så mycket att säga oh, ja. just nu Det, är verkligen Nej, det så... var ju CGI-trailer det, det är det som är lite problemet när du visar Nya EPS, när du visar En förenderad trailer Därför att det finns ingenting som gör oss Excited där typ För Vi kan inte, vi vet inte vad det här är Vi bara sitter och tittar Det här skulle kunna vara Attack Slash Eller så är det inte det Ja, det var det här vi delvis pratade om under någon av streamarna också. att Alltså CGI-trailers, de, de säger ingenting. Det är, så här, det, det är spel som de här trailerna ska representera. Ja. Så varför inte visa spelet? CGI-trailers kan man påstå visa spelet. minst konceptet bakom spelet. Ja. Men... Om man gör det bra. Ja, precis. Men det är så här... Okej, okay, det kanske berättar vad det är för typ av spel, men det visar ju inte spelet. Det är så långt ifrån slutprodukten som möjligt. Mm. Alltså, en CGI-trailer är precis lika vilseledande Hade det som, som demotrailern av Aliens Colonial Marines. Det är precis samma fucking sak. Oh. Hade eh, åtminstone kunde vara ett imotorn, liksom... Ja, men precis. Även där kan ju. Jo, vara fast, liksom... fast det är lite bättre. Därför att åtminstone då ser du vad spelet alltså kommer att se ut som. Alltså... But that's the thing, det kan man aldrig lita på längre. För att de, de visar ju spel så Ta Watch Dogs också som ett, som ett exempel. Nu tror jag inte att de någonsin sa det så här. Men det, här är det gjorde de verkligen inte. På. Nej, det här såg jag inte på. Skillnaden, skillnaden verkligen där, som jag tänker säga till alla som bitchar över det. Skillnaden är att det de visade där från början fine, det blev inte så. Men till skillnad från äh, Alien Colonial Marines så visade faktiskt Ubisoft sen vad spelet skulle se ut som innan spelet kom. Ja, det så de har fan gått ut och i alla fall visat här, hej, så här ser spelet ut nu. Så fuck off om någon är därför för det, då är det helt upp till er. Informationen finns där ute. Oh, det, det är förstås jättesant. Men å andra sidan så min poäng var fortfarande att eh, jag litar inte på när det står i en att den här trailern eh, filmades med en Xbox One liksom så här, eh, Jag kan inte lita på det, jag, jag har så svårt att lita på spelutvecklare när det kommer till trailers numera Nej. Det, det blir ju tidigt men... det liksom och så vidare. Ja, det är också. Men, men hur som helst om vi ska gå vidare. En sak som de visade också som många hade. Har många har väntat på typ. Det är väl en rätt så kultig serie då. Ja. Um, eh, crackdown. Crackdown 3. Crackdown, ja precis. Det var ju faktiskt en av de spelen som jag tyckte så ganska ja, spännande. Som... Ja Uh, nu har inte jag spelat ett Crackdown-spel från början till slut. Nej, inte jag heller. Jag, jag tror bara att jag spelat det mot av ettan. Men boy, hade jag kul. Jag spelade jäkligt mycket när det kom. Uh, och det känns som en serie som, jag sure, återuppliva den. Det har jag absolut ingenting emot överhuvudtaget. Uh, av den där CD-trailern också, åtminstone, så verkade det som att de skulle, vilket de sen typ confirmade i någon sån här behind closed doors uh, guy. Mm. Att eh, det ska vara väldigt fokus på förstörbara miljöer och sånt. Mm. Uh, för det kunde vi säga där. Där är typ ett stort jävla hus som exploderar mer eller mindre. Ja, men av att ett annat hus åker in i det typ. Jag hoppas <laughs> att det består också. Så att så här, man, uh, man springer runt i stan. Mm. Det är en öppen värld. Uh, man springer runt i stan, typ, smäller en byggnad så att den raseras och bara blir till damm. Och så förblir det så jo. under resten av spelet. Alltså, du kan, då, då kan, kan hela spelet, så här, eller hela spelvärlden bli så här helt ödelagt För att det har mm. sprängt varenda byggnad. Så alltså, alltså, det kommer aldrig hända. Nej, nej, men det är väldigt roligt om man kan göra. Det. Uh, men de, du vet, för att gå in på detta, du vet jag kommer alltid att säga att detta är typ bullshit. Men uh, De snackar ju om cloud, uh, du vet. The power of the cloud. Till just... Det där som vi fortfarande inte vet vad det betyder Nej, precis. Men tydligen så skulle detta vara en del av just det här. För att dra alltså, till att kunna liksom, göra de här feta jävla explosionerna och sånt som faktiskt spränger, utlägger byggnader och sånt. Mm. Jag vet inte alls hur det ska funka och hur i så fall det skulle fungera för folk som inte är online och har liksom. Tillgång till cloud. Det är så här de grejerna. får den att, att under mitt vete gå med på DRM. Man måste vara online för att kunna spränga byggnader. <laughs> Ungefär. Jag har <är> ju med. <laughs> alltså, ja men ärligt talat, hade det funnits en sådan anledning, ja, Men du vet liksom så här. Eh, om de hade kunnat förklara cloud-grejen från början och sagt liksom mm. så här: Med hjälp av detta och visat ett exempel, liksom, <laughs> så kan vi göra det här. Det hade nu ja, varit precis. en annan sak Men det gjorde de aldrig De sa liksom bara, ja nej men du vet Power of the cloud <laughs> um, CGI trailer, titta på den ja. uh, Nej men fan Kul annars Men uh, de visade också uh, Vad fan heter det Fable uh, Vad heter det uh, the Legends ja, Eller något annat generiskt Fable Le Legacy Whatever Någonting. Uh, det är ett nytt Fable-spel. Uh, det ser ut som Fable. Uh, det kan Fast mer som Gears of War, för nu har en, nu är kameran så här bakom. Ja, det jag kan jag Typiskt Gears of War: tredje personer som skjuter action mm. bullshit. kamera bakom bakom axeln. Det är Den där jag kan säga som jag uppskattar där är typ uh, som jag inte vet riktigt om det kommer passa till just. Uh, Xbox One, eh, det är ju det här att du mer eller mindre kommer att kunna spela liksom fyra personer tillsammans. Men sen att en femte person eh, kommer att eh, agera liksom Dungeon Master mer eller mindre. Och mm, liksom, ja, precis och mer eller mindre planera ut eh, var fiender kommer att komma upp och så och hur de kommer att anfalla och så vidare. Mm. Det, det tycker jag är lite spännande Därför att det är lite så här Det var ändå rätt så många saker som visades på E3 Där de gick in på det här med Co-op och sånt Och eh, kanske också det här med att Där är någon som kan agera mot De andra som spelar Och så mm. tycker jag är intressant, nya sätt att faktiskt spela med varandra uh, Och jag det, det tycker jag är typ det enda som så Lite intressant ut där uh. Det är inte bara att inte vara till Wii U Nej men precis, där hade det funkat Fy fan det har liksom varit skitbra. När du liksom får rita liksom på skärmen så och bara liksom dra ut dina mannar och sånt skit ut där. Det hade varit ballt om de gjorde ett eh, Dungeons and Dragons spel på eh, Wii U liksom. Mm. Det hade varit skitballt. Eh, Absolut. Ja. De gjorde ju typ någonting sånt med zombie ju, ja, mig. Ja, där man fick skjuta ut liksom fiender eh, mot eh, sin, sina vad fan det är, den andra spelaren. Mm. Sånt är lite kul Jag vill verkligen att de ska dra nytta av det Men just det här Smart Glass och sånt Som det här använder till Xbox Alltså jag vet inte mm. hur många som är medvetna om det Och hur många som faktiskt bryr sig I skillnad på Wii U-kontrollen Där du faktiskt har den alltid. Ja, precis. Det, jag, så jag vet inte Det var det jag tyckte var så intressant med Ut med liksom Fable Blacklands <laughs> Fable uh, Locus. Ask no, Lakris Fable. Lakris längre. La eh, men hur som helst var det någonting annat som visades på Microsoft som du tyckte var spännande? Och just det, en ah. sak som jag måste ta upp. De visar ju en ny trailer för det här Project Spark och Project Spark ser ju rätt så kul oh, ut. Right. Det ser rätt kul ut eller hur? Det kan vi ju ja, med det om. ser skapande ut. Det ser, det ser ut, ut som verkligen så här för jag menar det är lite det här som uh, Little Big Planet och de där Sony spelen byggde på att hey, ja. play create share. Det handlar great. nästan mer om, om själva värdebyggandet Eller ja, det gör ju för sig Pant också Men då är det mer tvådimensionellt Fast, Fast i tvåan, Spark så är det mer tvåan är faktiskt, eh, I tvåan kan du skapa Mer spel än bara eh, Ja visst För jag, det de banor så ja. De är väl rätt så snarlika De här två spelen, men jag gissar på att Spark är rätt så mycket mer kraftfullt eh, Och simplare Förmodligen gissar jag men det ser ju kul ut. Det är en väldigt så otippad titel också till Xbox One. En, en titel som jag skulle vara intresserad av, tror jag. Uh, för jag är ju lite sådär. Jag gillar att vara kreativ och hålla på och vara dumhet och så. Och ljusa världar och sånt. Det är lite kul. Ser roligt ut. Verkligen någonting som behövs till Xbox, liksom, branden och så. Men, men, men, men. Här är fucking kul. Alltså, ja. det här. Förvirrar mig så fruktansvärt mycket efter att de visade Halo uh, Collection-guy. Därför att det kändes verkligen som att den visade liksom så här: Att Microsoft vet vad fan deras fans vill ha. Uh, om man nu tänker så. För men hela presskonferensen är nästan det. Att mm. bara så här: kolla, kolla på allt skit vi har. Se! Please love us again! Please! Och sen kommer de i slutet av Project Spark trailern och visar. Conker och vi bara liksom sa Conker då för er som inte vet är eh, en karaktär från Rare Studios jävla Arsenal ett spel som kom på Nintendo 64 som heter Conker's Bad Fur Day. och som fick en remake eh, ja. till original Xboxen som yes. heter Live and Reloaded. Ja. Eh, och eh, det var ju alltså det är verkligen så här det, det är speciellt med Rare karaktärer och därför att att se dem där uh, Först och främst så trodde vi kanske att Okej, okay, ska de liksom dra in detta Så att detta är ett Conquer-spel Där du kan skapa grejer och sånt skit Men nej, så är det inte Utan det är faktiskt så att Du kan helt enkelt bara spela som Conquer I Project Spark Yay! Ja, alltså, det är så fruktansvärt Dåligt Det är så skamligt alltså, För verkligen det är... Jag vet inte Jag tror att om någonting så känns det så här fans av Rare de vill inte se alltså de, de vill se de här karaktärerna. De vill det. Mm. Men de vill inte se dem så här. Absolut inte. Alltså... De, de vill ju ha ett, ett regelrätt konkursspel och Av samma anledning som de vill ha ett regelrätt banjo kazooie spel För Bolts räknas inte. Nej. Uh, och så, jag menar, jag kan förstå Delvis hur de tänker, I guess De känner att, om oh, men vi har de här karaktärerna Det finns folk som gillar dem Vi försöker ha med dem Där vi kan, ja, helt precis. enkelt men, men det får ju, det får bara backlash Eller ja Det får det att verka jävligt lazy och tråkigt Därför att jag menar ärligt talat Sure, Conker är verkligen inte den mest Alltså, älskade karaktären Från Rare's och liksom. Han är verkligen mm. inte det Men Alltså när han kommer ut där och så här liksom så här bara, Ja, jag antar att han kommer till Spel nu på typ 20 år så pff, Let's make one ourselves ba, That's, nej alltså Det är mer samma ett, sak som... Det är mer som det ett det... släpp i ansiktet Det är liksom, de försöker göra ett skämt Av det, mm. men det är inte det Nej, det är mer Som en örfil, precis som du säger mm. Men det är lite samma sak som när För att det finns väl säkerligen någon som fortfarande Tycker om Spyro-spelen Även om de senare har varit bajs i många. Eh, då finns det antagligen människor som fortfarande vill se mer av Spyro. Eh, mm. Men sen så tog Activision den här lila draken och bara Nej men vet du vad? Kasta in honom i uh, Skylanders! För att få det att sälja... Det är så här... Alltså, alltså, ja, målgruppen som, som Skylanders riktar sig mot Vet inte ens vem fan Spyro är! Nej. De växer inte upp med Spyro. De har inte en fucking aning om var han kommer ifrån eller vem han är, hur han är, någonting. Det enda de känner till honom för är att han är i fucking Skylanders. Typ. Och det är väl, alltså i Sairud är ingen dum guy, alltså om man tänker så. Men just Conker... Jag tycker det är samma sak som med Conker. Ja, fast Conker, jag tänker mig så här att Conker är ingen karaktär heller som är ut... Det är ännu mer weird, för Product Spark ser ut som ett spel som är fucking designat för barn, och Conqueror verkligen ingen fucking karaktär som är designat för barn. Jag kommer då censurera honom ganska grovt. Han kommer att inte stänga ur sig svordomar och skit. Alltså, så. men det är bara så, just det här att ta ut det som ett skämt och sen bara liksom, ja, gör ett eget spel För vi kommer inte göra det. <laughs> alltså, mm. fan. Ingen som vill se de här karaktärerna vill se dem på det här sättet. Alltså, då kan ni lika gärna skita i att visa dem. Därför det är tar mig bättre. Om de ska göra ja. så här exempelvis med Banjo Kazooie, då säger jag bara snälla, skit i det, därför jag bryr mig inte det är inte som när Nintendo drar fram eh, kända karaktärer från för. Eh, de, de gör det rätt därför att de, de åtminstone drar tillbaka sina karaktärer någon gång mm. och ofta känns det mer som någon nostalgibomb liksom men det här är liksom det har inte kommit ett konkursspel spel på fucking 500 år Anledningen till att det funkar för Nintendo är att de faktiskt tagit livnär sig på människors nostalgi. Ja, men det, det är ju fortfarande... Alltså... Ja, vad fan. Folk... Ja, nej. Jag vet inte vad fan jag ska säga. Kontentan i alla fall att, att slänga in Project Spark... Eller att slänga in Conquer i Project Spark är fan mer kränkande än om de, om de inte skulle ha gjort det. Ja, men precis. Jag vet inte, han... Jag tycker verkligen inte att de skulle ha gjort det där. Därför att. Det, nej, ingen kommer att bli nöjd Av nej. att han är där. Alltså. Det är inte... Låt Conker dö heller! Ja, men precis. Det känns inte som ett kärlekt återseende. Därför att han är inte där han ska vara. Folk nej, kommer precis. inte kunna skapa ett Conker-spel i Project Spark. Därför att lite av delen av Conker är den här jävla fucking rösten. Liksom hela det här liksom de, alla fan det är ett av de spelen som faktiskt hade voice acting rakt igenom hela tiden på Nintendo 64. Mm. En rätt så jävla big deal. Ja, oh, definitivt. jag menar utan det. Vad hade Conker varit liksom utan The Great Mighty Poo som sjunger? Inte mycket. Oh. <laughs> Nej, no, not really. Nej, exakt. Det är lite det jag tänker att Conker hoppar runt och jag menar plattformandet är inte det bästa i Conquers Bad för dig. Det kan vi nog alla hålla med om att det är inte därför vi spelar skiten Nej, alltså jag, Vi spelade jag på jag inte att se klo för diarré. Okej okay? <laughs> <laughs> ja. Jag har inte spelat Conquers Tyvärr, jag har försökt få tag i Jag är ingen Nintendo 64 Jag har aldrig haft den utan Jag har alltid fått spela hemma hos andra Det är ett hemskt spel <laughs> ja, alltså, men så jag, jag har försökt få tag i uh, Live and Reloaded även fast den kanske inte nödvändigtvis är så mycket bättre. De har ju ändrat små grejer i spelet. Ja. Förutom det grafiska då. Mm. Uh, men uh, som jag förstår det så är det precis som du säger att folk spelar Conker för humorns skull uh, om all rätt. För det är ju liksom, det det lite vad ska man säga, det är nästan lite Happy Tree Friends aura över hela fast kanske lite mindre betalt. Alltså, det är liksom det, söta Uh, mjukisdjur som uh, slänger ur sig massa vulgärt mm. språk. Roligt, det, det är Det är att bara för själv. Aldrig svär. Nej, nej, alltså. Det är väldigt fint att det fin en Nej, men just han svär aldrig. Alltså en massa andra karaktärer och liksom, det är ju censurerat såklart. De liksom så här, mm. fuck or shit hela tiden, typ. Uh, men Conquer själv svär aldrig. Han är väldigt fin an i munnen. Han bara. Ja, precis. An han är väldigt fin i munnen, den killen. <laughs> jag Hans röst är, det är ganska fin också ja. Det var ju faktiskt en En som jobbade på spelet Som bara gjorde rösten där ah, okay. Där om, om ni Jag minns inte vad han heter Men Han och Några andra som jobbade på Conquer De gör en let's play av spelet Ja, där de sen sitter och, är, sitter och dricker och är fulla samtidigt som de kommenterar på spelet. Det är ju någonting som alla spelare borde göra. Uh, Ja, så <laughs> helt ärligt. Jag, jag tror att han är då uh, the, the, the Real Conquer på Twitter, tror jag. Eller någonting sånt. Uh, vi kan kolla efteråt, men skit samma. Det, det är mm. rätt så kul faktiskt att lyssna på, därför där är lite sådana baktankar och sånt skit. Och Till exempel att höra att. Ja, nej men vi mer eller mindre typ kom på alla delarna i spelet efterhand. Mm. <laughs> Då var man liksom så här, okej, okay, det märks. <laughs> Där De man liksom <laughs> typ bara, ja, steg efter steg liksom blir värre och värre. Åh, <laughs> oh, gud. Efter Microsoft så var det ju EA. Mm, här, här oh. har vi saker att prata om. Alltså okej, okay. vi kan säga att kontentan för uh, EAs presskonferens var typ att varför ska vi visa spel som är färdiga? Ja men precis, eller så här, varför? Varför visa spel som är redo att visas? Ja, det var så... Alltså de hade ju vissa grejer att visa, ja, men absolut. det säger sig självt när de typ inleder Hela konferensen med tre trailers Av Så som jag uppfattar det i alla fall så var det tre trailers Av Dragon Age Inquisition Snacka om padding Det var så här. Uh, vi har egentligen ingenting att visa Så att uh, här, här, här, fort Visa allt vi har av Inquisition men Det kommer det ändå snart inte Ja, visa Det var det enda spelet som var visas. Sen så här. så tycker Bioware upp Och bara Hej, bara som ni vet, vi jobbar med Mass Effect 4. Här har vi några konceptbilder <laughs> och så vi håller på med ett annat spel också som vi inte kan visa överhuvudtaget. Alltså typ det är en Krogan som står stilla på en planet. Ja, liksom men, men det var in game åtminstone. <laughs> ja, och så var det typ en bild på någon commander som stod vid en sån här star -map som Shepard hade på Normandy. Ja. Uh, och man bara, ja, ah, okej, okay, det var allt Och sen, vi... vad får vi sen se? Jo, Mirror's Edge! Vi kan väl börja uh, egentligen med För de började typ hela med, uh, med Star, Star Wars, Wars ja, Battlefront jag. Som vi ville se, men ärligt talat mm. Alltså, det var inte ens lönt Att de visade, därför att det var typ så här bara Det här, där står under till oss och bara så här, Det här är tidiga Projekt, liksom Videos, uh, när någon och speeder, mm. och man bara Jaha? Alltså, det var, inget, det var inget gameplay eller något sånt, utan det var bara liksom så här, det var klipp som visade liksom så här: kolla så här ser världen ut. Vi har lite gräs och annat skit och så. Ja, du, verkligen ni vet så här, koncept Ja, här är grejen. Förra året om ni minns, så visar de en jättekort teaser, en CGI-teaser. Där är typ en stormtrooper, gissar jag, för att det var i första läge så det är svårt att veta exakt. Men hur helst var en soldat i alla fall som var ute i snön. Och så kommer en sån här AT-AT, eh, sån här gigantisk robot som eh, är med i början av eh, vad är det Empire Strikes Back. Och det är allt. Men ändå lyckades den trailern som, mind you, var en CGI-trailer som egentligen inte visat piss. Mm. Den trailern visade mer än vad de visade nu i år. Ett år senare. Uh. How the fuck! Jag tror att de hade kunnat. Alltså, och, uh, jag ska ta detta sen. Men ärligt, då, uh, Sen visar de ju Mirror's Edge. Och Det, det är rätt så intressant. Mm. För jag vill säga liksom, så här: att Förra årets trailer. Uh, de hade kunnat skippa den förra året och visa att den är år Ja. Därför att den var ärligt talat bättre. Här ja Och där visar de just den där lite gameplay. Ja, här var det... det var lite, men de visar betydligt mer nu än vad de visade eller de visade mer då än vad ja. de visar nu. För nu var det så här, "Ja, men nu visar vi gameplay i allfall läge istället." Här är det liksom? Va? tumma Varför? Banor alltså helt vita grejer. Ja, men eh, där man får se lite Faiths nya teknik och där hon hoppar och sånt, men det är ju verkligen inte där ingen värld så att säga, utan det är bara hennes armar och fiender som är där. Uh, och vi slåss lite mot dem det är, Och så står det ovanför Liksom bara så här koncept footage och man bara men Ja men det är så löjligt det är, som att, det är som att de går baklänges på Alltså det är som att ea studior går baklänges så bara ja men vi, vi slänger ut alltså, jag förstår, Det vi faktiskt har, har först Och sen det, visar liksom... vi ingenting alls uh... Ja men det förstår jag också Men det där är grejen så här, Hej om ni inte har någonting att visa Ha inte en fucking konferens Nej typ Alltså, sen... det var bara, de hade det bara som en formalitet ja. kände man verkligen. Det var så här ja, men, uh, vi gör det här varje år, får vi göra det år igen. Vi har egentligen här inget har vi att göra. Det. Ja, men precis. Tur som fan att de hade det, Även fast det är uppenbarligen bara ett spel som, kom, som är mellan ja. uh, fyran och feman alltså Men hej. Uh, jag kommer att tänka på en sak. Det, det värsta dock som de gjorde när det kom till sånt. Det var att de. Alltså, de, här, för, de andra spelen kunde vi i alla fall säga att här är grafik och sånt skit, alltså det är färdiga grejer som de har renderat upp och det ser allmänt snyggt ut och sånt skit. Jag menar mm. åtminstone så eh, var allting vitt i Mirror's Edge och det känner vi till. Mm. <laughs> det, det var liksom så här, okej, okay, det ser ut som någonting. Men sen sa och sa bara Hej allihop, ni har väl också undrat Vad fan Criterion håller på med Ni vet oh, de där som <laughs> gjorde Burnout Och alla bara Åh, oh, oh, vad håller de på med? Håller de på med Burnout Paradise 2? Nej, det gör de inte Sitter de där, liksom först säger man sig så här, De sitter och snackar så och bara. Ja, ah, när vi gjorde Burnout Paradise Så var vi väldigt ballade Så ser man footage av eh, Burnout Paradise sen bara, Här är vårt nya spel, det har inget namn än Kolla på dem Och då visar de helt plötsligt ett spel som så, Där saknas texturer eh, vi, Och där är ett tillfälle till och med Där de åker på en plan yta typ Där det är en snubbe mm. som sitter på något fucking fordon Och han har gröna armar <laughs> Och han tittar över på en bil bredvid Som också är typ helt otexturerad och sånt Och man bara... Det här är alltså ett spel som, vad vi har förstått det som, är ett extreme sports-spel. Där du kommer att kunna köra med bilar, du kommer att kunna köra med vattenskotrar och allt sånt skit. Mm. That's pretty cool. Men, ärligt talat, jag blir inte särskilt spänd över att se liksom, otexturerade grejer och sånt skit. Det är liksom inte... Det var ju knappt ett spel precis. No, that's not fun to see. Därför att det där är den där delen som kan vara intressant att se någon så här making of och sånt skit. Men mm. det här är E3. <laughs> jag, vet, jag vet inte vem som tittar på detta och säger Det där ska jag ha Xbox One för. <laughs> Nej, men... Ja men Precis. Så här, nu måste jag fan föransboka det här. Vad fan det nu än är. No, it, uh... alltså, det, det finns early access spel som har mer... Till sig Än vad det där spelet hade Alltså, det är alltså spel. early access det säkert... spel det... Som är skit Har mer gameplay och mer Visuella effekter Än vad det där spelet hade Det säger en hel del Missförstås inte nu Det där blir säkert ett jättetrevligt äh, liksom Action, bill, -spel grej Ja, ja det har full potential att bli Men grejen är att Det finns inte mycket att säga nu Det fanns verkligen ingen anledning Till att visa det där inte, Nej, verkligen inte. Hur äh. är det att fylla ut tiden Ja, och sen de visa då visar Hardline. Battlefield Hardline för ni som inte är medvetna om vad fan det är. Det är typ Battlefield fast chivalry där allting går över styr. Ja. ja vi kan ju diskutera det där lite för det, det, det är lite så intressant. Det börjar liksom med bankrånet så här. Men bankronet e, e, eskalerar väldigt snabbt till att bli en biljakt. Till att sedan bli eh, ett tillfälle där tjuvarna skjuter ner en helikopter. Som kör in i en byggnad. Byggnaden rasar. Och jakten fortsätter upp i den här alltså, söndriga byggnaden. <laughs> Man bara... Är, är de här pengarna värda det här? Alltså jag förstår actionen. Det är hur fräckt som ja. helst. Det ser jättenice ut. Det gör det. Men, men vad fan? Någon gång måste man vända sig och titta, och liksom så what the fuck? What? Ja, men det är så här. Det är, de här enorma explosionerna och med att byggnaden rasar. Det är nästan enbart, känns det som. För att påminna folk om att. Vi lovar. Det här är ett Battlefield-spel. Vi lovar. Kolla, byggnaden sprängdes nyss. Naturligtvis är det ett Battlefield-spel. Alltså, det hade inte behövt vara Nella, så överdrivet, tror jag. Det hade inte behövt vara så överdrivet, tror jag. Därför att jag menar, bara den här tanken med att läka köra polis uh, är nog, liksom. Uh, för det är inte många spel som gör det. Det är typ inget spel som gör det. Jag. Nej, verkligen inte. Så... Eller ja, Payday. Jo, uh -huh. jo, jo men det, det, du... du är väldigt ensidigt. Ja, det är man ensidigt. Liksom... Och jag menar. Om man bara har skuld. Sure, alltså det blir säkert ett kul spel Det tror jag säkerligen. Men jag vet inte om det behöver vara så fruktansvärt överdrivet. Där alla liksom bara, Oh shit, vi är beroende banken, nu springer vi i stan. Ja, men precis, det blir så överdrivet. Och visste kanske det är vad de är ute efter, ja. men det känns, det känns bara så målplacerat. Och det känns så här som att, varför gjorde de inte bara en ny IP istället? Alltså då känner de då så här, ja, men det kommer inte sälja lika bra om det inte är Bad Battlefield namnet. Men det känns så här. Skapa en ny IP för det känns ju märkligt bara att ett Battlefield-spel alltså jag fattar om de tänker oh, men det är the streets of the battlefield Ooh. men nej, lägg av <gård> det är, är långsökt Ja men det blir säkert kul i slutändan det, det, det, det... Säkert, det kan bli jättebra men uh, ja det känns så här. de skulle gjort en, en helt annan IP och de skulle ha dragit ner på de här extrema action som alltså, mm. skulle få Michael Bay att ja, komma i sina byggsor Söt pojke Nej men fan Jag vet inte vad fan egentligen Det, det, det var ett spel Och tal om eh, Överdrivna explosioner och liknande Det här måste vi prata om För det här, det här är någonting som EA gjorde under sin konferens om, Alltså jag vet inte om andra Tänker på det här på samma sätt som jag gör Men jag ser det här som en fucking historisk grej mm. eh, Där EA Visade upp ett kommande golfspel Jag vet inte om det är Oha. Tiger Woods eller någonting liknande de, de är det var ett, faktiskt ett klassiskt... nej det var jag tror det var det Någonting sånt bla bla. Tiger Woods nånting ja. whatever PGA ja PGA Tour var det jag tror inte ja. de är Attachade till Tiger Woods namnet längre nej det är mycket möjligt så jag, så... jag förstår jag förstår ja. <laughs> <laughs> men så det är, det är ett vanligt golfspel det är en snubbig caps och PGA som, som står och vickar på rumpan och skjuter en boll Gud vad kul den sporten är. Uh. Ja, Men så alltså, helt plötsligt från ingenstans så dricker ett, ett brinnande stridsfartyg upp och kör in på banan. <laughs> skulle så, ha så oss. Det var så sjukt. Det var så sjukt. Och det var så ja, fantastiskt. Ni skulle ha hört oss under livestreamen för seriöst. Vi, ja, vi, jag skrek. Vi båda satt sedan alltså, länge efter. Jag tror vi höll på med det hela tiden genom resten av visningen. Liksom bara fucking battleship <laughs> Alltså det där är lite vad jag vill ha. Därför att jag, jag känner så här. Det här är framtiden. Uh, <laughs> framtiden just med golf. Det, alla, man. Det, ja, men det jag vill ha av exempelvis EA som äger så här licenser och sånt. Jag vill att de ska knyta samman Battlefield med deras exempelvis PGA Tour Och det som händer är helt enkelt att lite som folk som spelar eh, EVE Online och de som spelar Dust 514 mm. eh, hur de kopplar samman liksom. Så kommer PGA Tour och Battlefield mm. att knyta samman. Så om du spelar Battlefield så kan du helt plötsligt Eh, Ta striden till PGA i Och det kommer att påverka deras spel. Precis som du kanske blir träffad av golfbollar i huvudet. Om du spelar Battlefield. Det är ju jätteroligt att de, att de så här bara åker in på golfbanor. Mm. Och inga andra destinationer. Nej. nej. Fan, är det inte lite konstigt att vi alltid krigar på golfbanor, grabbar? Nej. Nej, nej, nej. Just go with it. Ja. <laughs> Hur många gånger kan det här hända innan vi slutar kalla det en slump? Ja, <laughs> herregud. Oh, eh, efter det var det Ubisoft, men jag vet inte om du. Ja, vi tittar ju inte på den. Nej, jag, jag såg lite i efterhand och det. Ja, Jag, jag vet mm. inte. Vi, vi skitade i det. Vi nej, men, nej, men vi har någonting att prata om angående Ubisoft. Inte okay. nödvändigtvis vad de visade upp, men eh, någonting som. Eh, som skapade lite av en kontrovers i samband med E3. Okay. Och eh, det är att Ubisoft har urusla uh, uh, ursäkter när det kommer till varför de inte har kvinnliga huvudrollsinhavare i sina spel. Men, men jag tror, uh, du, by the way, på tal om dig, mm. du kan förklara det först. Uh, Absolut. Ja. Uh, folk har frågat så här, varför, så, okay, i Assassin's Creed Unity, nästa Assassin's Creed till, uh, det är väl exklusivt till Next Gen-konsolerna. Ja. Det kommer inte till 3-6-delar PC redan, liksom. uh, I det spelet så spelar man som En av fyra assassins Tanken är då att man ska kunna Anta rollen som någon av de andra Om man spelar uh, co-op online uh, Och alla de här fyra Är skäggiga dudes Alltså De ser nästan exakt likadan ut Bara att de har annorlunda kläder på sig mm. uh, Och där får ju folk Naturligtvis att undra Varför kunde inte en av dem vara kvinna Ubisofts ursäkt är att de måste, anime, de måste skapa nya animationer som passar den kvinnliga anatomin och så åt. Det skulle ta mycket tid och kräva mycket slit och allt sånt där. Och det är ju komplett fucking bullshit. Inte nog med att det antagligen inte skulle ta så lång tid att göra det. Hälv, väldigt många spelutvecklare alltså, som har mindre pengar än Ubisoft har lyckats åstadkomma det. Men de har förprövelen en kvinnlig hurrosinhavare i vita spelet. Ja. Så att de inte har animationer för en kvinnlig hurrosinhavare är komplett bullshit och det är inte bara där heller utan de har ju de har ju haft ett onlineläge eh, där man spelar eh, mot varandra och då har man ju haft kvinnliga karaktärer mm. som man har kunnat spela som. Så det är så komplett bullshit att de skulle behöva lägga ner så mycket tid på att skapa nya animationer för de har redan animationer. Mm. Att äh, inte tala om att de är en av de största Spelutvecklarna i världen just nu Just tack vare Assassin's Creed bland annat äh, Och så säger de att nej men det Vi kan inte, det går bara inte Det är för mycket slit. Studior som har så otroligt mycket mindre Pengar än vad ni gör kan göra Varför kan inte ni det, ni? det är en bra fråga Jag tänker inte försvara de femmare Men jag tror just den här grejen Som, alltså där det kommer från Först Uh, om jag inte minns helt fel så var det typ taget lite ur kontext uh, jag kan inte säga exakt hur uh, men detta var ju, alltså frågan kom från början till en om jag inte minns fel, en programmerare i det hela mm. uh, en person som alltså inte har någon PR-training och så vidare ja. uh, så det var ju rätt så snabbt att det var någonting som drogs ur kontext av det han sa uh, alltså just när det kommer till sådär spelutveckling och sånt, vi har ju ingen fucking koll cool, egentligen uh, men uh, visst, kör, sure, de hade kunnat göra det jag tycker också det, att det skulle vara oh, ja. med i planen från början men sen kanske just i det här fallet uh, att de borde ha gjort det från början, men jag tror det är typ när väl väldigt sett in stone sen mm. uh, att gå tillbaka uh, till just den grejen så jag vet inte hur enkelt det är egentligen Sure. Du menar de att de skulle ändra på det nu? Precis, alltså just nu Ja det förväntar jag mig inte att de kommer för att det, ändra på För det hade ju varit nu. Nu har så här, alltså, för lång tid för att de skulle ändra sig Spelet kommer ju antagligen släppas nu i höst mm. så att... För just, just pengar När det kommer pengar som är involverade uh, mm. Så kanske de helt enkelt Inte kände att det var liksom värt det I just det tillfället Och hej, det är väl skitsnack Egentligen, men Just utveckla, alltså de som sitter Och utvecklar skiten i, de bör inte ha någon skit Tror jag Därför jag är helt hundra procent säker på Att de här människorna ville ha med det um, För de känns åtminstone det, Oftast så känns det som att De på Alltså i de här teamen då För Assassin's Creed att de vill ha med lite sånt grejs. För de hade ju ändå det i online-läget um, Alltså alltså jag, jag, jag, jag, vet tror det, jag tror det är mer Du vet suit suits bakom Guyen helt enkelt. Um. Det är mycket möjligt och du skulle inte förvåna mig om det var så, mm. men samtidigt så tycker jag det bara så jäkla tråkigt. Det är att, ett alltså, alltså, Okej, okay, De har en kvinnlig hurålsinnehavare i sina spel. Great. Applåd till er. Även om det var till Vitan så att de visste antagligen att ja, men de vågar inte ta en så bra stor risk som man ser att det är. Eh, genom att ge en kvinnlig hurålsinnehavare ett konsolspel. Alltså en stationär konsolspel då. Eller PC-spel för en del. Um. Mm. Och det är så tråkigt att när de gör ett spel som har fyra huvudrollsinnehavare. Fucking fyra stycken. Så väljer de ändå att alla, samtliga fyra ska vara skäggiga vita dudes. Ja, det är synd. Jag blir så less. Det bajs. Ja. Det är det verkligen. Jag blir genuint arg. Öff. Fan. Penis. Ja för att gå till någonting gladare <laughs> kanske Ja låt oss prata om någonting Det gör arg, nej, är typ allt Vi går till Sony som kom efteråt Ja och nu Åh oh, gud jag Vill du börja eller Du <hör> <hör> <Nä, åh, nej. hör> ja, vet vad jag kommer att ta upp ja, jag gång Om jag får börja Suk uh, uh, Ja nej men hur som helst Alltså okej okay. Sonys presskonferens var väl liksom den, den, var, den började starkt liksom Du vet, de började visa med sina mm. spel och så vidare I, mot slutet där så började de snacka lite andra saker uh, dels uh, uh, de här sakerna vad de mer ska liksom ta till Playstation Plus och sånt skit uh, som de kommer ju mm. nu börja med sådana uh, exklusiva tv-serier de också uh, mm. obviously, det är inte konstigt Uh, vi, det är väl bara att förvänta Det är väl en av de mest intressanta sakerna Egentligen med uh, Xbox Live-grejen just nu mm. Att du faktiskt kommer få Ta tillgång till sån tv-serie Men de, är, de avslöjade i alla fall Att de kommer att göra den här tv-serien uh, Powers tror jag den heter ah, Ja, precis uh, Vilket har varit typ Uppe i luften typ jättelänge Men nu är det tydligen Sony som äger Rättigheterna där uh, jag betvivlar ju inte att Sony skulle kunna göra någonting där Därför att jag menar Deras hjärta ligger i grund och botten I film Ofta Jag tycker mm. att de har rätt så mycket resurser där Så om de gör Vettiga tv-serier liksom, Jag har ingen tvivel på att de skulle kunna klara det Ja, de ligger ju bakom Breaking Bad Så att <laughs> ja, nej, nej men precis, det, det är lite så här Det är spännande, åtminstone det. Uh, ja, det... jag, jag, jag litar på dem när det kommer till. Inte uh... tvunget vad du vill höra på presskonferensen. Mm. Men som sagt, om ingenting annat. Mer, mer, mer bonusar för att du har PlayStation Plus, så att säga. Och det är aldrig fel. Mm. Um, jag snakar ju lite om PlayStation Now också. Ja, precis. Uh, när det betan skulle starta ja. i Nordamerika. och så. Ja. Det är, ju, det är ju spännande när det väl kommer liksom komma ut. Och när det väl kommer så kommer det att finnas hundra stycken Playstation 3-spel ungefär tillgängliga. Ja. Um, och det, det är ju lite sådär. Det, det är lite intressant, faktiskt. Uh, men nu vi det. Spelen som de visade då. Uh, oh. Ja! Jag minns inte vad de börjar med. Det är inte jag heller. Det och det är det som delvis är problemet för att deras... Deras konferens var definitivt den längsta ja. och den var lite för lång. Det tycker jag var ett problem. Det är det de, Men de visade också typ, de visade spelet som jag kommer att se mest fram emot. Eller de två spelen jag kommer att se mest fram emot mm. nästa år. Och jag vet inte om vi ska prata om dem på en gång. nej jag kommer inte ihåg vad de började med i alla fall. Jag eh, tror att det kanske var Far Cry 4. Ja, någonting sånt. Eh, men då, ja. de, de visar ju mer av um, det här The Order. Um, ja, jo, precis. Som vi, vi snackar lite om sen efteråt också. Mm. Um, det är, Om någonting. Vi, vi har ju sagt det innan att det ser lite bland ut i och med att det är lite så mörkt och liksom dystersbrunt och, och så. Och så har jag sett om Steampunk och det så här... Ja. Om, i, <laughs> om, om ingenting så, det, det ser snyggt ut och de ja, det, är det. Eh, de har ju valt att gå eh, 30 frames eh, per second istället för eh, 60 eh, just på grund av det mm. eh, det grafiska men också eh, för någonting som de visade upp på eh, presskonferensen då att de här scenerna då, cutscenesen eh, kommer att flyta över till gameplay så fruktansvärt smooth som ingenting de har sett för typ. Ja, det var nästan den mest imponerande det, med spelet. Och, och jag tycker det är konstigt, för de nämnde inte det riktigt eh, när de visade det. Och är man inte direkt så, liksom ser det tekniska i det så att säga, eh, då ser inte det där gameplayet så intressant ut. Nej. Men när man ser det där, hur snabbt de hoppar mellan det, för det kändes, när jag tittar på det åtminstone, så kändes det aldrig som att man riktigt kom ur, liksom. Uh, lite i stil ändå Med Heavy Rain och det där Att mm. du hela tiden är med Trots att det går över till en cutscene Nej uh. men precis Och samt att det är Allt är in engine också ja. Ger ju bilden av att Ja, men Du, du är med fortfarande ja. Det är lite som att de har tagit eh, liksom Heavy Rain-grejen Till en Third person shooter <laughs> Ja, lite så faktiskt Lite spännande faktiskt, för det är ärligt talat det är väldigt så Alltså det, det är kanske Det enda som är lite Känns lite next gen med det Det finns liksom inga laddningstider över det hela Utan det bara hoppar direkt så liksom Klick, klick, klick mellan allting mm. uh, Där är det liksom så här, oh shit där kommer du, du går igenom en korridor Där kommer ett monster Du kopplar direkt ifrån det och sen helt enkelt skjuter du liksom det är, det är svårt att förklara uh, Men om man tittar på det Nogare Så ser det jävligt nice ut jag skulle mm. nog säga att jag är mer intresserad av det nu än vad jag var varit innan, åtminstone. Ja, samma här. Alltså, jag, jag kan inte säga att jag, jag kommer köpa det på release eller något sånt, men... I och med att jag, jag har en PS4 var... så lär jag spela det, <skratt> definitivt. Ja, ja, men, jag kommer ju skaffa en PS4 i, förhoppningsvis inom kort, men åtminstone uh, lär jag ha innan det här spelet kommer. Ja. Men, uh, jag kommer vilja testa det. Ja. Absolut. Ja! Yeah. Yeah. Det är som framförallt för att se hela den tekniska aspekten av det. Inte för att jag tror att så här, det kommer blåsa skallen av i rättsliga mässigt eller någonting sånt. Men det är lite spännande liksom att säga åtminstone liksom där man bara. Ja, hmm, yeah, yeah. för det, fan. Det är typ de de spelarna som har varit bäst på det. Mm. det har typ varit Batman och i vissa delar Uncharted. Du menar Batman till nästa då Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, Batman Arkham spelen. De har varit fantastiskt ja. bra på det. Uh, ja. Precis Ja. Fel. Ja. Så eh, sen efter det så lite otippat liksom, så visade de ju eh, Little Big Planet 3. Ja, och jag älskar hur de det också. Det var verkligen ingen uppbyggnad eller någonting. De bara bam, Little Big Planet 3 på skärmen. Nu kör vi bara. Hey Ja Och precis Åh Oh my god, Och jag älskar Little Planet för alla som inte vet. Det är typ eh, en av alla när jag säger att jag köpte min PlayStation 3 <laughs> från början liksom. Så, eh, det var det första spelet jag skaffade när jag köpte PS3. Ja, det, det är fan så jävla gött. Um, för ja fan, Sackboy har nu tre nya vänner också så fan det, det är ett rätt så smart val därför att spela fyra i Little Big Planet är äckligt kul. Det är verkligen det. Alltså, vi kan ju säga sådana okej, okay, kontrollerna är lite lösa i Little Big Planet. Men fan, att fucka med varandra i Little Big Planet är typ det bästa som existerar. <laughs> och nu ja. kommer du kunna göra det på flera olika sätt. Det, bara bara tanken liksom att de här nya karaktärerna, där är typ en fågel, en tjockis och en eh, hundpryl. Eh, och alla, <laughs> de här, alla de här kommer att kunna ha dräkter också. Jo. Yeah. Precis som Sackboy. Och det är bara fantastiskt. Jag blev så fruktansvärt glad. Jag bara tänker mig liksom så här bara Ja! Ja! Samt att alla banor och då menar de verkligen alla banor som mm. har gjorts eh, till de tidigare Little Planet-spelen de kommer att finnas ja. tillgängliga i Little Big Planet 3. Vilket är, om de kan hålla det löftet så är det ganska asumt. Awesome. Ja. Eh, och fan det jag, jag vet inte, jag är excited. Därför att just det här, så det är så kul ut liksom, hur de här nya karaktärerna liksom är, kunde förändra spelet lite. Liksom. Mm. Uh, jag gissar väl på att när man kör single player att man kan hoppa, hoppa mellan dem kanske eller någonting sånt. Det är med om du behöver liksom, det på vissa vanor. Det är mycket möjligt, ja. Uh, men, men det ser kul ut. Det är i alla fall lite mer så om man spelar fyra personer att man kan customize sig själv lite. Liksom. Mm. Spela det man känner för. Och ha lite olika uppgifter. Istället för att liksom behöva dra i samma spak så att alla dödar varandra. <laughs> uh, men det är ju halva roliga. Det är, halva rolig det, är det. det halva roliga ja. <laughs> när man, alltså, när man försöker, försöker ta ett och rep. Ett. Och den ena hinner före. Och man hoppar precis då. Och man bara, nej! <laughs> det är bäst. Fantastiskt. Det är därför man spelar K-spel. Mm. Inte för att samarbeta, men för att jävlas med varandra. Det har Nintendo så. Alla de som har spelat New Super Mario Bros vet. Ja, vi kommer äh... inte bli första slottet. Sa du? Vi kommer inte få bli första slottet. <laughs> Eller vad sa jag? I uh, New Super ja. Men, eh, fan. fan. Nej, men vad, jag, vad jag tänkte säga om of uh, Legends 3 var att det var nog det mest genuina ögonblicket under hela E3-mässan, ärligt talat. Ja. För att det var, det var första gången som det var jätteuppenbart att det inte var en, en skriptad trailer som spelades upp. Alltså, de, de spelade verkligen of Planet 3 för att de begick misstag och Uh, ja men Det såg ut som att de faktiskt spelade Och det gjorde de säkerligen också yeah. uh, Och det Det vill jag se mer av alltså, ett, ett, ett, ett äkta ögonblick Där man faktiskt får se Hur spelet känns när man väl spelar det För visst, man kan se mm. gameplay Jag tror det passade men, uh, rätt bra till Little Big Planet också För det är ett sånt spel som Alltså det är rätt genuint <laughs> uh. det, är liksom, det känns äkta på något sätt Det är verkligen så här, det är typ kärlek I en liten box liksom som du bara för att bara här slängd på dig bara, <laughs> ja, bara smet den ögonen jag var smet living planet sherekan över dig mm, mm, mm, mm. stoppa lite i ögonen och så du var inte eh, sexigt det, men några... en intressant sak men det är dock eh, de visar ju det för PS4 mm. men det kommer också till PS3 faktiskt ja, vi ser, det så är vi. det Uh, jag är lite så där halvkluven på det Men i många fall så tycker jag Fuck it, det, det är nog ett bättre spel att lägga På båda Än mm. vissa andra Därför att i sig så kommer liksom Little Big Planet kommer aldrig att få Särskilt många att Överväga att köpa en PS4 uh, Det tror jag Nej. verkligen inte uh, Det är däremot En fin bonus om du faktiskt köper Då jag ändå hade tänkt skaffa Little Big Planet 3 Uh, för då kommer du få den bättre versionen helt enkelt på uh, PS4. Mm. Uh, de har inte heller sagt någonting om vad som vad skillnaden kommer att vara. Uh, så det återstår ju att se. Om det faktiskt blir några större liksom, konstiga skillnader som... För jag gissar väl på helt enkelt att PS4-versionen kommer att vara den definitiva versionen uh, mm. av det hela. Och jag tror det är rätt smart att släppa det på ps 3 också i och med hur stor liksom, användarbasen är på den maskinen. Ja, ja, definitivt. På föregående spel så lättes ju till den. Ja. Så det gör, nu, det, det gör de nog fan, har man rätt i. Men det, mm. det ska bli spännande då. Jag köper det definitivt till eh, PS4 i alla fall. Jag kan nästan tänka mig att göra det också. Ja. Inte för att jag var så här superförtjust i 1. Eh, men. Eh, eller jag, jag, jag var förtjust i det när jag spelade Custom Maps med, med en vän. Men så att spela ensam typ story mode var fruktansvärt mm. tråkigt. Jag tycker det var kul. Eh, men jag, ja, vad fan. Det där är ju så, jag, jag spelade ut det en vecka innan det kom. <laughs> <laughs> eh, och då hade jag typ tagit allting. <laughs> du tyckte om spelet så mycket att du, du spelade innan den släpptes? Eh, ja, det var nämligen... Fast, fast. Jag vet inte om du hade hört det där, men det var ju... Eh, när Lead Big Planet 1 kom eh, mm. så släpptes det ju... Det skulle ju släppas typ... Jag menar, fan, whatever vilket datum det var, men hur som helst. Det skulle ju släppas. Men det kom ju fram att det var en låt som eh, vissa muslimer tyckte var. Right. Eh, var liksom, eh, offensiv så att säga. Mm. Eh, och därför så drog de tillbaka spelet. Detta var, ja. detta var liksom så här, de drog in det. Eh, och det, de, de sa att vi, vi det kommer att komma liksom om typ en vecka. Två veckor mm. typ. Två veckor fram. Eh, och. När spelet skulle släppas så var det vissa butiker som hade det redan. Ja. Och de skulle ju dra tillbaka det. Men min bror var på en elgiganten. Ja. Och det var ute på hyllorna. Och han ringde mig och frågade... Ska Little Big Planet ha släppts? Och jag bara, nej, det släpps om typ två veckor. Och han bara, men det är här. Och jag bara, köpte det. Så <laughs> so, that's how I got that game. Typ. Så du har alltså originalspelet med den låten eh, de har ju patchat bort det men ja, ah, essentially okay. om du tar det på en PS3 som du inte uppdaterar spelet på, så ja då har du den låten i <laughs> ja, det var ganska kul om det hade skitet i att patcha det men men så är det, så där är allt sånt skit så det, det är ändå rätt nice <laughs> ja. eh, det blir jag nöjd av <laughs> om ingenting annat Ja, nu jävlar, hörde <laughs> jag. vet inte var jag ska börja, ärligt talat. för nu är jag sex yeah. Bara jag tänker på det så börjar mina händer svettas. Mm. Okej, okay, vi börjar med det bästa, helt enkelt. Eh, och det här är det så lustigt, för vi snackade om det här spelet eh, alltså innan Sonys presskonferens. Ja. Alltså långt innan, under streamen. Det var någon eh, tittare som nämnde spelet. Ja. Och så började vi prata lite om det. Eh, och spelet, i fråga. Uh, Vad Grim Fandango, äventyrspelet från Lucas Arts, uh, mer specifikt Tim Schafer som nu är på Double Fine. Mm. Uh, folk, jag inkluderad, har efterfrågat ett, ett ny släpp av Grim Fandango för spelet är i princip omöjligt att få tag i idag. Uh, antingen så måste du leta febrilt på typ tradera eller eBay eller Amazon, eller inte Amazon tror jag inte att du kommer hitta det. Jag har inte kollat så jag vet inte. Eller så måste du ladda ner det illegalt Och inga av de här alternativen låter säkert lockande Det är mm. svårt att få tag i helt enkelt Och, Och att få de... tag i för en rimlig peng Att för dem att fungera är också fucking pain in your asshole Ja, äh, definitivt Jag hade en, en kamrat som skickade mig ett, ett exemplar av spelet för några år sedan Och det, jag hade problem med det mm. Och det frös När jag kom till år tre Spelet är uppdelat i år Det är naturligtvis inte riktiga år in real time Men det är som kapitel och jag har fastnat på år tre. Hur som helst, under sony presskonferens så ställer sig vad heter han Adam Boyce. Boyce <laughs> heter han i alla fall. Vet jag, för det är ett jätteroligt efternamn. Eh, han ställer sig på scenen och så säger han så här, ja det var Green Fandango ja. till, till PS4. Vi inte jag kissade vad på släppas med till eh, Men det verkade nästan så, alltså jag förstod inte riktigt det. För då är vissa som sagt att det ska släppas i andra format. Uh, för, men de nämnde ju bara PS4 och Vita här. Ja. Uh, och jag har inte riktigt. För det, jag vet inte om det har kommit ut någonstans. Om det ska komma till andra, alltså som PC och sånt skit. Det vet inte men jag. Men som ändra, jag förstod det så, jag. så verkade det nästan som. Alltså för det var ju Disney och. Uh, då. Double Fine. Ja, precis. De, de så. Ni har ju tydligen ett. Bra samarbete med Disney. Så att det är mycket möjligt att de har köpt de exklusiva rättigheterna. Ja, för jag tänkte om det är de som finansierar skiten åtminstone så... Ja, fan, alltså, jag vet inte riktigt, men det lär vi komma fram så småningom. Ja. Ähm. Jag har ingenting emot om det skulle vara exklusivt i Sony-konsoler. Absolut inte. För, framförallt för att jag kommer köpa en Sony-konsol. <laughs> ähm. ja, typ. Men det är ju alltså det är ett spel som, utan tvivel är ett av de bästa jag som har spelat. Alltså, även fast jag aldrig kom till slutet... Det jag spelade, det räckte för att jag skulle inse det. Det är ett nice spel. Det, det, är, det. det är fruktansvärt bra. Det är så fantastiskt bra skrivet. Det, har bra, det är ett bra koncept. Det har bra karaktärer. Det är fantastisk humor. Det är, det är vad man förväntar sig av ett Tim schafer spel, fast 23 biljoner gånger bättre. Ja. Eh, utan tydligen hans bästa verk, i min mening. Fettbananer ja, eh, ja, ja. Hade du någonting annat utöver det som var jättespännande? Ja, faktiskt. Yeah! Och Det var inte, det var ett spel som jag liksom insåg att de skulle visa. Kommer, att, kommer att komma mm. lång, långt efter, men typ dagar efter att jag hade eh, liksom smält det här med Grim fandango. Så liksom bara, all oh, right! De visade ett nytt spel som inte såg så pjåkigt ut heller. Och det spelet heter No Man's Sky. Ja! Yeah! Vad det kort och gott är, är att det är ett indiespel där du som spelare eh, hamnar på en. Slumpgenererad värld Alltså en planet till och med eh, Som har ett helt unikt utseende För dig eh, Och ditt jobb är mer eller mindre Att undersöka den här planeten Och dessutom hoppa in i ett rymdskepp Och besöka andra planeter Som andra spelare har upptäckt Och du kan skjuta andra rymdskepp Och det, är bara, det ser så fantastiskt bra ut Och det är ett sånt briljant koncept Och jag hoppas att det blir bra För om det inte blir bra så kommer jag gråta och sen vill jag dö lite inom bords För att jag, jag vill inte hypa saker I synnerhet inte efter Prometheus Men mm -hmm. God dang it Det ser så vackert ut Och det har sån potential mm. I synnerhet om man är en sån som älskar att utforska Och liksom hitta saker på egen hand Att kunna hoppa mellan planet och sådär Utan att det laddar uh, För det var verkligen när de visade det Hur du hoppar i ur skeppet Du åker ut ur atmosfären sen, mm. Ingenting alltså, det Du bara, bara är där det är så fantastiskt, alltså just det här... Seriöst, det, det känns om någonting jävligt awesome. Det känns nästan lite för bra för att vara sant. Men jag tror men... fan inte att det är det. Nej, jag tror nej, att det är alltså, det, det, känns, alltså det känns som Dels att... Är det är en indoutvecklare och det känns inte som att de fejkar sin skit särskilt ofta. Nej, uh, nej men precis. Speciellt inte här, alltså det där... Åh, oh, gud. Jag, jag vill verkligen verkligen att det här spelet ska bli bra för att det har sån otrolig potential och jag vet nu, nu bara hype jag som satan men ja. det, det är svårt att inte göra det för att yeah. this, this game, det, det når mig på alldeles rätt ställen ja. Speci mer specifikt mina nipples men alltså det, det kommer jag se fram emot enormt mycket tillsammans med Green det är ju... så att där i och med de spelen så vann Sony E3 mm. i min, eller i E3 vann va, vanns inte. Nej, det var Verkligen, det verkligen inte. märklig formulering. Blö, blö, blö. Ingen... Sony vann inte E3. Manny Calavera från Grim Fandango vann E3. Bam, bam, bam. Eh, en annan sak som du säkert kommer att köpa till PS4 eh, som också oh. är exklusivt, som du inte får glömma. Eh, de utannonserade ju eh, From Software's nya eh, som de kallar för Bloodborne. Mm. Ja. Det är ju Det är ju Sonys egna skit nu Det är väl mer eller mindre Typ Den spirituella uppföljaren till Demon's Souls och Dark Souls-ish mm. Ja typ. det är ju regissören bakom Dark Souls som ja. inte minst mig Som ligger bakom det här och han har sagt tidigare att han vill inte göra Mer Dark Souls-spel för att han känner att Den storyn är färdig ja. liksom så att det här är väl nästa, nästa steg, steg Och ja. av vad vi har hört Honom säga till exempel att Du kommer att dö <laughs> Låter som om det är Deras bag Så, Ja vad fan, exakt Om någonting, det de försöker dra in i den här mixen Verkar ju vara skjutvapen dels Och jag tänker mig ja, bara precis. Fiender Med fucking pistoler Ja eller så är det bara du som har det, jag vet inte. Oavsett så. Nej, jag men jag tänkte på mig... liksom det oh, no. Du vet om du dog innan. Ja. <laughs> Fuck me. <laughs> Fast, alltså, pistolskott kan ju ändå missa yeah, sure. I, i, i, i, I tidigare i Doctors spel har det liksom funnits magier som är målsökande. <laughs> Okej, okay. fine. Det är en riktig bitch kan jag ja. tala om för dig. Det, i det finns en del i Dark Souls 2 där man skuttar runt i typ, vad ska vi säga, nå, någon form av gigantisk grotta eller någonting. Det känns som en. Och det är så här: och du plaskar runt i vatten så att du, du går lite långsammare än vad du skulle göra innan. Och så är det en massa trollkarar som är utspridda överallt. Och så skickar de så här målsökande blåa pilar mot dig och du stendör efter typ två, tre stycken. Som jag har förstått i alla fall så är. Uh... Så var det inte det fulla Dark Souls-teamet väl som jobbade på. Eh, alltså. Eh, Dark Souls 2. Det var en ny regissör åtminstone, ja, ja, Och precis. ärligt talat, den är det? Märks ja, nej, för men för jag det... tänkte det. Därför att de hoppar väl direkt till då den här Sony-grejen då. Eh, AIO ah, antagligen. Eh, för vad jag förstod det som så hade de jobbat på det sen typ det sista delset till Dark Souls. Det uh, första då mm. Dark Souls um, Så hade de jobbat på Bloodborne um, Och eh, om någonting Det här verkar i alla fall kanske lite mer Lite nytt Det kommer fortfarande vara samma koncept ju mm. Men eh, åtminstone så är det Någonting annorlunda uh, Så so hej Jag är inte särskilt fruktansvärt intresserad Av de här spelen men för de som är intresserade av det så är det väl någonting. Det jag tyckte där med Dark Souls 2 som verkligen lite så konstigt det var ju att de hade mycket mer bossar i det va? Eh, ja, men så det kändes som så. Eh. Framförallt så var det, eller ja det var nog definitivt mer bossar mm. och det konstiga med det var att det kändes verkligen så att de pushade kvantitet istället för kvalitet. Nej, men det är det jag för menar. Att... Just där kändes det inte riktigt kanske som att de fick lika mycket impact då, när man bara liksom går från en till en annan och bara äh, dags och det där igen. <laughs> Nej, men... Nej, verkligen inte, för att flera av dem kändes inte som bossar överhuvudtaget. Och andra bossar var i, typ tekniskt sett, rip offs av tidigare bossar från, från Dark Souls. Bra exempel. I Dark Souls så möter du en, en kvinna som har en spindel som röv. klart. Eh, i tvåa möter du en kvinna med en skorpion som röv. Ooh. Wow, skorpionröven. Det är så här... Okej, okay, vi försökte inte ens. Och det, det är det som är lite problemet. Att Dark Souls 2 är Dark Souls 1 en gång till. På så många sätt. Eh, inte minst sagt i... Alltså man kan säga så här... Oh, du är en personlig story. Nu, nu siktar den in sig mer på dig. Ja, sure. Visst, det finns lite mer betoning på dig det som spelare än vad du spel. Men det är, så här, ett, din karaktär är inte intressant överhuvudtaget. Två, det är fortfarande samma grejer som du gör. Och det här nämnde jag i min Dark två recension på och kanalen som ni borde kolla in om ni inte har gjort det. Ja. Um, där nämnde jag det att man, man möter fyra stora bossar som, in, som har extra stor betydelse. Um, du ringer i klockor. Visserligen så är det inte obligatoriskt, men det är Möjligheten finns fortfarande Och spelet avslutas med Och jag tänker inte spoila exakt hur det slutas Men det är fortfarande samma princip Att du, du avslutar eller fortsätter någon form av cykel Det är verkligen precis samma grej Och att du möter samma bossar Och går igenom miljöer som påminner väldigt mycket Om dem i ettan Gör inte saken bättre Och därför måste jag tyvärr säga att Bloodborne Är inte jätteintressant Ut i mina ögon För att jag är ärligt talat ganska mätt Uh, nej, jag, sp jag spelade ut Dark Souls 2 ganska nyligen För att när jag gjorde recensionen så var jag ganska nära slutet Men nu har jag liksom officiellt klarat det Och Jag känner mig inte alls lika nöjd som jag gjorde i slutet av det första spelet Du mätt. Det första spelet så skrek jag rakt ut av glädje Den här gången var det verkligen Jag ryckte på axlarna, stängde av konsolen och gjorde någonting annat Hems Det var, det var inte besvikelse, det var bara... Eh. Det är fortfarande ett bra spel. Det är ju, det, mer Dark Souls är... Det duger än så länge för att konceptet har inte tjatats ut ännu. Men det var verkligen samma spel en gång till. Då kanske det är bra minst så att minnas att detta är i en annan värld och att det kommer att ha annat fokus. Absolut. Um. Och att de siktar in sig på skjutvapen det här var någonting jag dessutom gissade på förhand. Jo, det är så, Eller, så jag gissade, det, ja. men Jag, jag, jag, sa, jag kanske inte gissade men jag skrev i alla fall så här att ja, men jag, det vore ett ett naturligt steg liksom, att typ implementera det, att ha lite längre fram i tiden där man har skjutvapen. Ja. Det ser ut som att de har det nu, och så är jag har ingenting emot det. Nej! Det, sure, det kan vara en bra grej, dock så hörde jag någonting om det stämmer, med att det ska möjligen vara så att man faktiskt inte kan ha en sköld, utan man måste ha ett skjutvapen i vänster hand. Fan vad handen. härligt! <laughs> Nej. Jo, gör det! det är fan hemskt, det är fan hemskt! <laughs> gör det! Kill everyone uh, Hur uh, som Vi går vidare till den sista delen Yes uh, Nintendo Puss puss puss uh, Ja Ja fan Jag kan säga som så Jag tyckte det var en helt okej visning Med tanke på att de De hade mer eller mindre brett ut det Över hela E3 istället Mm. Uh, vilket är ett intressant val Men åtminstone att titta på alla deras livestreams efteråt Där de faktiskt visade spelen Lite ja. närmare och så Och det, kände, det kändes rätt ju För det var bara de här treehouse-nissarna Som satt och spelade dem ja, uh, Jag precis. vet inte om du tittar på någonting av det alls Jag såg lite av det i efterhand mm. så, Men jag uh, så kollade inte på streamen Överlag tyckte jag de hade en bra alltså, Presentation där För det var i alla fall det var åtminstone ett fokus där. Det var ungefär lite som Microsoft där. Att de bara visade spel typ. Mm. Och de hade det här komiska. liksom Direkt i början så... Ja, introt var fantastiskt. Det var helt fantastiskt. Reggie kommer fram och eldaren snubbe som frågar efter Mother 3. Fan. Om någonting så visar de åtminstone att de lyssnar mer. Än vad vi tror att de gör. De vet. Definitivt. They know. De la in Luigi's Death stare i, när han börjar snacka om Mario Kart jag menar ja tydligen så är det någon som lyssnar där åtminstone det. Precis, cool. det är kul, Precis, det, det är kul att, att se att de faktiskt att de öppnar upp. det gjorde så ni också. De de visade verkligen så här vi hör vad ni säger. Och här har ni Game Bandango. <laughs> ehm liksom Nintendo gav oss inte Mother 3 förvisso, men de visar ändå så här men vi hör vad ni säger. vi lyssnar på er och vi Och jag gissar på att vi kommer få Mother 3. Oss så alltså Jag är nästan 100% säker. Det finns en jättestor det, Jag, jag det tror det. att det kommer bli en liksom så här bara bam, men de kommer att göra det liksom så här bara plötsligt. Mm. Uh, verkligen. Uh, typ in Nintendo Direct så kommer de säga: Model, Model 3 finns nu på uh, Virtual Console. Typ. <laughs> så, uh, bara get it. <laughs> Och det kommer att funka. Ja, men, <laughs> alltså, men i alla fall, det de visade. Uh, de presenterar ju lite olika saker i alla fall. Mm. Uh, om ingenting annat. Uh, de, de visar dels upp... Uh, Återigen. Uh, efter ett uh, rätt så bra tag av tystnad. Så visar de upp Yoshi's Woolly World. Uh, som då är ett uh, Yoshi-spel. Uh, som har lite av den här Epic Yarn-stilen. Exakt. Men typ en uppdaterad stil av det. För nu är det mer, där är det mer ett djup. Medan Kirby's Epic Yarn var liksom helt platt. Så är nu det här Yoshi-spelet mycket mer av en liksom, det är fortfarande 2D. Men det har ett djup i banorna. Vilket jag tycker gör rätt så jävla fucking mycket. Det ser sjukt jävla snyggt ut. Ja, charmigt det. Ser, är bara, åh, så jävla äckligt. Och en sak som jag blev lite så här rätt så glad av. Hej, du kan dö. <laughs> <laughs> ja det var ju någonting man inte kunde göra nej, och, nej man kunde inte det Men verkligen det ser Så jävligt nice ut faktiskt Och jag måste säga att det ser ut Lite som spelet Som Yoshi's eh, New Island borde ha varit mm. ja, för Det ser väldigt mycket ut som Ett Yoshi's Island spel Fast verkligen det här Känns annorlunda liksom Och mer kreativt och det, det är lite det som behövs där och det går liksom åtminstone mer ihop med stilen Liksom det första Yoshi's Island Ser ut att vara uppritad av kritor eh, Yoshi's eh, Vad fan heter det? Yoshi's Story ser ut som om banorna liksom var gjorda av cardboard Och sådana grejer liksom saker som du hittar hemma Och det här ser ut som tyg Det, det funkar liksom Känns det som jag, jag gillar det, jag gillar det verkligen det, It looks good Nästa kommer se ut som cement <laughs> Allt är brunt och grått. Ja, och sen metall, ja, metall. och trä och oh. jag vet, inte, kullersten. Eh, ja. uh, Joshis kullersten. Joshis Det är ett spel jag kommer att se fram emot. Joshis Boulder Boys. <laughs> Snälla någon gör ett omslag. Joshis Boulder uh, Boys. Ja, uh, antingen där eller Joshis kullersten. Uh, <laughs> de, de visade ju hur smestr så ett uh, ett annat litet spel. Uh, det här Captain Toads. Uh, vad fan det heter. whatever. Captain Toads. Magnificent. Donkey Kong. Shroom. Ja. Yeah, Shroom Boys. Jag uh, men det, det är så kul ut. För det är lite så här. Ni som har spelat Super Mario 3D World. Uh, där finns ju sån här banor. Uh, I det spelet. Små bonusbanor. Där man spelar som Captain Toad. Och ska samla på stjärnor. Uh, mm -hmm. och det är lite så här pusselbanor kan man säga. De är rätt så kul faktiskt. De är riktigt roliga i det spelet. Det är lite så att ta av från all äh, plattforms action och liksom du får liksom, rulla runt och ha kul istället. <laughs> ja, kul! <laughs> ja, och nu gör de ett spel av det och det ser jag menar ärligt talat motorn i Super Mario 3D World jävligt sexy att bara titta på. Det här ser jävligt nice ut faktiskt. Uh, ja visuellt sett så är ju Jag, jag tror att CD World ett väldigt snyggt ja. spel Jag tror att det blir ett kul pussespel, liksom. Uh, faktiskt. verkligen puss. Men jag hatar det dock att så här, hej Toad får ett eget spel. Men Waluigi. Nej, nej, nej. fuck nä, Waluigi? Nej. Det kan ju ta sig någonstans. Alltså fan, Hellre där, hellre han är med i brawl som en assist trophy det är allt han får vilket jag också avskyrde. så kan okay, ni har med Warrior men han är inte med we... alltså, han har inte officiellt blivit än. inte Nej. är du helt på nix no. han har inte blivit utannonserad. det är jättekonstigt om de bara övergav honom ju plötsligt ja. eh, men så är det han har inte blivit utannonserad. vilket jag är lite jag är inte captain falcon heller uh. Vilket så där små obehagligt. Alltså det är ju... Det hade varit jättekonstigt för scen som karaktär eller jag i minsta kapten Falcon känns han har ju karaktär. varit med sen originalet. Ja, men eller hur det är här, varför kasta bort honom? Ja, kasta jo, bort att... Jigglypuff. Är hon eh hon/hen, hen fortfarande han den där. Den blevs utan att säga Den. Men jag har varit med sen Brawl eller har varit med sen originalet till Brawl ja det äh, för fan, fuck, gicklig, puff. Den har ingenting det är här, att göra längre Det är en sämre version av Kirby ja, men Jag har det, Den, den, den rosa har ingen, boll. ingenting där att göra längre Men hur som helst, på tal om Brawl Det ser äckligt mm. bra ut Och oh, ja. de visade upp Vad det De visade upp två nya karaktärer va uh, Ja de visade upp uh, hon Från Kid Icarus Ja Palutena, uh, vilket vi typ hon, visste ja. För det hade mer eller mindre nästan blivit uh, Lee Elect. Eh, långt, långt innan. Det var en bild på henne för länge sen på 3 dsen sen eh, som hade bara dykt upp liksom så här och folk spekulerade om den var äkta. Tydligen var den det. Mm. Eh, och det, det är ju fräckt. Jag tycker det är bra när de drar in lite mer kvinnliga karaktärer och sånt. Men de utannonserade också senare, inte just under presentationen, men de utannonserade också Pac-Man. Det känns superrimligt. Ah, ja, ja. Alltså att det, det är så här, man kan tänka så här, Pac-Man, jaha okej okay, I don't care, men när du väl ser för när de är utan och ser detta och de, de visade upp en match mellan Mario, Sonic, Pacman och Mega-Man mm. Det är så jävla mycket awesome Ja, för övrigt så angående hans design så tycker jag det är jättekul jätte att de valde hans mer klassiska look istället för den som de kör med i den här vad heter det Ghostly Adventures Ja han, kan han har också det... en typ attack som gör så att han blir en, Bara en du vet, boll som Bara wakka wakka wakka Ja det är ju nice Det är ju fan fantastiskt. Så han är, det så han, så... är det möjligtvis hans final smash eller Nej jag, tro, jag tror att där blir han en stor sån uh, Men det mm. är en sån här typ launch attack Han kan göra typ mer eller mindre okay. Som gör det uh, På tal om final smashes Jag måste säga att jag, jag såg Kirby Den är awesome uh, Idag den är så mycket bättre än den förra. Ja. För den förra var väl ändå att typ Kirby drog fram typ en gryta och så flög alla närvarande, typ kämpar ner i den och så typ blandande ja. och. Så Jag tycker att den var ut. kul, men eh, det här är alltså, den så lite. Ja. Det var den riktigt dålig. Den här ser ut att vara ganska bra. För förhoppningsvis så är det inte så att man bara hugger en karaktär. utan att, Nej, typ, du kan hugga, är du närmare. kan hugga allihop. Allihop. allihop. Om alla kommer in den så är de körda. <laughs> Typ. Ja, ja men det, det är skitbra för att den där Final Smashen Den, är, den ser genuint bra mm, Precis eh, Sen de snackar ju mer om eh, Vad fan heter det fan, eh, Vad fan heter det Kron eh, eh, Zeno, Zeno blade Chronicles Zeno... X Och ja. eh, bayonetta 2 Och vad fan kan man mer säga än att De här spelen är jävligt nice Att Nintendo har dem Oj, ja. För att inte tala om att Bayonetta 2 även kommer att inkludera det första spelet. För de som inte har spelat Bayonetta 1, då kan jag göra det på sin Wii U. Alltså, ganska asen för Bayonetta är Skitbra Ni som inte köper Bayonetta 2 nu. Seriöst. Alltså, ni är knäppa. Ni som har Wii U och inte köper det. Why not? Ni får två fucking spel som är. Alltså, ettan kan vi i alla fall garantera är fantastiskt. Oh ja. Uh! Om det inte är världens sämsta port liksom. ja, men Det tvivlar jag fan starkt på ja. När Nintendo lägger ut Liksom cachet på det Så fan Come on guys Why the fuck not, ni för det gratis kommer en två spel i ett hey. ja, Hell, det är nästan en konsol Säljer jag ärligt talat Really? God damn Alltså ärligt, om någonting Sure, Nintendo kanske inte visade fruktansvärt mycket här Men grejen är ju den att de håller Nintendo Directs hela tiden och mm. jag, nu, nu är officiellt Då alla borde sluta Att säga att Wii U inte har spel uh, Därför att Det är nu de här spelen Kommer så att säga mm. Och det, det, Om ni inte vill ha en Wii U Så skit i det <laughs> För fuck's sake Men det finns. I... Ja, för snart kommer det att finnas anledningar att äga en definitivt. Ja precis Och fan, God damn it Sexy sexy sexy shit jag tänker i alla fall äh, äh, säga det här Sälda trailern och så. Äh, ja. Det var ju du, du var ju lite sådär. Du bara, det här är inte i motorn, trodde du. Det är i motorn. Ja, men även om det är i motorn så måste jag ändå säga att jag är besviken. För att för de som inte jag såg det. Jag vet om den, att du är, är. Det. Ja, <laughs> ja, du vet det. Men berätta, som som berätta. berätta. Eh, vi, vi fick ju se en... Det var väl förra året som vi fick se en, en typ teaser för hur sällan kan se ut på Wii U. Liksom. Mm. Det var en sån här, perverst snygg HD-version av Zelda. Det, vi, vi, alltså, det som är problemet här med att Nintendo gör så, det är för att folk kommer mm. att få förväntningar. och Jag visste redan när de visade det där att de aldrig skulle göra det där. Ja, det hade jag aldrig en känsla. någonsin. Och det ja, är problemet den... att de borde ha lärt sig när de visade det där tech på Gamecube innan de visade Wind Waker- Don't do it! People are crazy! Ja, men det förstår väl jag delvis också. För att det med, som vi redan konstaterar CGI-trailers säger inte ett piss. Och det här är delvis anledningen till att det är dåligt att CGI-trailers finns. Men hur som helst... Eh, jag var ändå mer ute efter en... Jag ska inte säga att det var en realistisk look. Men det var ju... det var ju, Minns ni inte Cell-shading? Det, betydligt, det uh. finns betydligt mer av Cell-shading i det här cellarspelet som faktiskt kommer att få... Vilket är trist för att vi har redan sett ett cell-shadedat Wii U. Det var Wind Waker. Alltså, nu har ni en, en HD-konsol. Ge oss ett zelda -spel som verkligen ser ut som HD, eller, om ni förstår vad jag menar. För att naturligtvis kommer det vara högerplöst oavsett. Men... Jag, jag är så inte med där där, verkligen. <laughs> men det vet du ju typ. Ja, oh ja. Jag tänker bara säga som så här att jag tycker detta är det rätta valet. Eh, speciellt med tanke på nu kommer de köra den här öppna världen och det syns verkligen på alltså det här nu när de hade liksom eh, som man såg ut över eh, liksom fältet och allt det där. Mm. Det ser fantastiskt ut. Och jag tror att lite det är ändå tack vare att de faktiskt använder den här saleshadingen därför att texturer och sånt blir lite enklare i det. Uh, att de kan göra det oh, här här ja. liksom det här Svajande gräset och sånt Vilket egentligen inte tekniskt sett är fruktansvärt svårt uh, Så jag fattar egentligen inte Varför det inte är fler som gör det uh, Men just det här Att det ser bra ut kan nog vara mycket På grund av att de använder Den här cell-shadingen Den är rätt så det den rätt så lätta Cell-shadingen faktiskt Det är liksom ingen, det är ingen sån här hårdtung Jävla fucking cell-shading som är typ uh, Wind Waker nej, nej. Uh, Det är den här typ Underbara gränsen som eh, Skyward Sword Inte riktigt lyckades nå eh, Ja typ Och jag vet inte Jag kan, jag kan bara säga som så här: att det här spelet Kommer att må så mycket bättre av det Därför att det kommer leva vidare Längre och jag har sagt det med, Även med Wind Waker Ja men det, det kan jag hålla med om Skyward Sword men samtidigt... kommer inte hålla i alla vet. Det kommer hålla, det, det är fan gammalt nu Det, det ser ut som skit Ja eh, det gör det verkligen. Skyward Sword ser ut som bajs. Eh, och ni kan försöka slåss med mig om det men det ser ut som penisanalen. Eh, det här däremot tror jag kommer se bra ut nu och kommer att se bra ut även i framtiden. Fast, alltså, om jag får säga det själv jag, har, jag håller med dig delvis att eh, det är nice med spel som ser bra ut i all evighet liksom. Men samtidigt, så här, Tom Majora's Mask eller Ocarina of Time, två spel som folk anser är de bästa i hela serien De ser ut som piss idag Men de, men de är fortfarande, enligt många, av de bästa spelarna i serien och jag, menar, jag, rätt, skulle hellre, jag skulle hellre sin ha sin fel, det så De har rätt till sin fel, felaktiga åsikt <laughs> som att det, det är nog du som är underläge här med tanke på att du gillar Wind Waker mest Och det är ju oh, ett Waker, spel som best. folk... Har mest delade ja, de människor. Men nu som är, jag, jag, jag kan säga så här mycket. Jag ser hellre Twilight Princess i HD Nä. än Wind Waker i HD. Jag ser, jag tycker bara att... Men Wind Wakers ser bra ut. Alltså, det, det, vi har sett den grafikstilen. Det, det funkar för det här spelet. Och nice, det såg bra ut. Men vi, let's not do it again alltså, det, det, det är inte tag? riktigt där men problemet är väl att alltså, det jag skulle säga, Twilight Princess exempel, alltså vi skulle kunna ha den diskussionen i all evighet men jag vill avsluta i alla fall med jag tror Twilight Princess just i sig alltså det ser rätt så intetseende ut just Twilight Princess gör det därför att hade man tittat på en screenshot från det lite sådär, och man inte såg Link eller något sånt så hade du kunnat liksom säga bara, är det där ett Lord of the Rings-spel typ <laughs> Där håller jag inte riktigt med dig Jag, jag tycker att, jag att det ser jätteintressant ut Verkligen det, det, är ju, det är ju lite mer Vad är ordet jag letar efter? Saturated Alltså det är, inte väldigt, det är inte starka färger Eller någonting sånt Men andra sidan så tycker jag det passar lite Spels humör också Eller liksom den tonen som man, man strävar efter Det är ju Jag skulle inte säga att det är ett mörkt Zelda-spel På samma sätt som Majora's Mask För det spelet det är, mm. det är pitch black Ehm uh, men det, det är ett sällaspel som har en lite mörkare ton än vad, än vad vissa föregångare hade. Så att jag tycker att det passade, ärligt talat. Även om jag delvis håller med dig om att det, det är inte ett spel som man tänker på. Ja, men kommer du ihåg precis hur det här såg ut? Eh, vissa skulle antagligen inte göra det. Nej. Eh, så, så jag kan hålla med dig. Alltså Wind Waker-grafiken och även den här som kommer att finnas med i nästa sälladspel. Det är lite mer minnesvärt just för att det är så färggrant och färgstarkt och så. Det känns som att... Ja, jag, hade... jag tror det kommer att göra mycket för den öppna världen Om ingenting annat Det har du antagligen rätt i det alltså, det, Men det är ju bara Det är ju, återstår ju att se Men åtminstone eh, <går> Om vi kan avsluta detta Och bara vara liksom överens om att det åtminstone Ser bra ut Som en första titt så att säga Ja, ja. Det, det såg okej okay ut men jag skulle inte kunna säga att det är det som gjorde, för att väldigt många påstår att Nintendos konferens var den allra bästa. Nej, jag håller inte med. Det, det tycker jag verkligen inte, och sällan bidrog inte till att det blev den bästa. De visar ju inte Mario Party 10 på, Mario Party 10 på liksom presskonferensen. Fan. Nej, eller hur? De det var ju det vi ville se ja, egentligen. De, de visade efteråt. De gjorde det ja. alltså. Det är det som är så kul, för det är så här: jättemånga slutar ju titta efter konferensen. Jag gjorde ju det, så att jag hade jag hade aldrig vetat att de visar visade Mario Party 10 om du inte hade sagt det mm. nu. Fucking uh, Nintendo-figurer också. Ja, men det såg jag lite. Oh! Vilket vi, vi konstaterat fortfarande. Vi, jag tror vi sa det även i i förra avsnittet av podd, inte bara i streamen, att det här med figurerna är en ganska bra idé. Eftersom att folk kommer köpa skit nu. Att de följde designen i um Super Smash Bros och så, som de första figurerna som kommer. Fucking mm. awesome. Ja, de såg väldigt bra ut. Sjukt det, ja. bra tanke, liksom. Bara så här. vi gör dem som de såg ut där, liksom. Det... Fucking great! Ja! Fuck me! <laughs> ja, men nöje, ja klar. Tack! Nu har vi säkert missat lite saker sådär, som tus upp så. Vi snackade dels inte om Uncharted. Men varför skulle vi? För att det visades en CGI-trailer? Eh, nej, det var det faktiskt inte. Men det var nej, ju... Det var, alltså, det är in-game-motorn. Ja, men okej, okay, so så what? Det var inte gameplay eh, i alla nej, fall. Det, nej, det var det inte. Och det är det enda som räknas. Jag, jag vet, men åtminstone så här... Anledningen till att vi nu glömde det dels var för så här... Oj, Uncharted 4 så snyggt ut... Eh, det var ju inte någonting vi förväntade oss av Natidag. Nej, precis. Alltså, det är liksom så här: kommer och de visar de snyggaste spelen. Vi bara liksom mm. sa: Jaha. Uh, it's not even a surprise anymore. Fast, alltså, jag, jag var inte så jag överväldigad av för vissa var det. Jag såg minst en person på min, i mitt Twitterflöde Twitterflöde som skrev typ att fan, det här gör mig nästan våt. Liksom. Det, här, det här ser ju. Det här är framtiden eller någonting Man bara, det, det är en mörk trailer I regnet Och det finns typ ingen lighting överhuvudtaget Man kan knappt, vi ser ju inte Va, Alltså vi ser inte Spelet ja, men, i dess hallå, egentlighet du, Vet vad, Drake har på sig Sin liksom Sån förlovningsring Som han hade av i De andra spelen så du vet, hallå Det betyder att han är fortfarande tillsammans Med Elena, vilket är bra Att de gick tillbaka till det så tyst nu <laughs> Tack för den spoilen. Det visste inte jag fast var så vanligt så jag var så jävla oväntad. <laughs> Nej, men jag tyckte det var intressant. Därför att just där när man tittar på trailern så så ser man det. Uh, och man bara. It makes sense! För när de snackar i den trailern. Uh, förlåt att vi hoppar vidare till detta nu. Men när man tittar på trailern <laughs> åtminstone. Det man hör i, I bakgrunden nu är mm. att det här är ju några år efter. Uh, det syns ju på Drake att han är lite äldre åtminstone. Uh, mm. Han har dragit sig tillbaka. Uh, och just då att han har liksom den här jävla ringen på sig och allting. It makes mm. sense att han alltså har dragit sig tillbaka, dragit sig ur hela den här skiten. Och nu det som han nämner där i trailern liksom han vill in igen. Oh. Uh, och han sa ju till då Sally där bara, kom igen, joinar mig en sista gång. Och Sally liksom bara, ah. okej, okay. en sista gång. <laughs> alltså, it's, it's pretty striking ändå. Det, det, ja, var, absolut, det, var det Detta skulle vara den första tids-trailern de visade. Verkligen, det definitivt. skulle ha varit den första de visade. Ja, men det, det är ju... Det, det är en trailer som ändå... Den var okej på det sättet. Det är en, den, liksom, den, den förklarar åtminstone på ett snyggt vad sätt vi vad det är, vad är det folk kommer att få för någonting. Att det här kommer att bli antagligen Drake det system. sista kapitlet. Både för Både för Drake och för Sullivan. Ja. Alltså, 50 spänn på att Sullivan dör. Jesus Christ, det kommer hända. <laughs> um, för att vi ska bli ledsna och säga God damn Sullivan! <laughs> ja, precis. Uh, nej, men verkligen. Om ingenting annat. Det är, uh, jag tycker att det borde ha varit att de visade direkt. För då hade nog folk blivit ännu mer uppspelta än vad de blev nu. Uh, om mm. de hade skippat den där första liksom, som bara var en karta, typ där en snubbe som inte ens är med i spelet längre snackade. <laughs> Ja, det uh, det. för Det här var det här är en bra sån där Precis som den där första uh, teaser-trailern För uh, Vad heter det uh, Among Thieves Två åren då uh, ja. För den trailern var ju liksom så bra Vi ser Drake gå i snön typ mm. Och sen så ser man den här vyn Liksom komma upp där, där Man ser att tåget liksom har rasat sönder och sånt skit Det är kort Det är simpelt Men det är fucking striking <laughs> Det är ungefär samma sak här det känns, det känns som att det är ett genomgående tema Att i alla teasers från Uncharted Så är det Drake som går ensam På något särskilt <laughs> plats He's, He's like, fucking dead <laughs> <laughs> han, han är körd Han är antagligen han är också skadad På ett eller annat sätt Eller så är han körd uh, i, Som du sa, Among Thieves Uh, då var han i snön Och han var brutalt skadad jag, var Han, han, i han sanden. var ensam I, i, I trean nu. var han i sanden I uh, Antagligen ganska sanden. törstig <laughs> och, och så var han körd Nu ska strada I... liksom såhär Törstig <laughs> så, Det zoomar in på hans mun Och sen såhär så, läpparna. läpparna rör sig snabbt Man såhär Hör man så här jätte... Nej, David, knäpptypa. David Cage och mig och då, Han bara liksom säger så här. Som ni kan se eh, så säger ni att Drake är jävligt thirsty. Kolla på hans läppar. De är jättesbrukna Ni kan se alla hans känslor bara i hans läppar. Kolla. Ser ni nu, nu hör jag <snick> Ja, han är så jävla dehydrated! Han kommer nog att dö! Han är så jävla dehydrated. Ni har aldrig sett någon i hela ert liv som är så dehydrated som Drake just nu. <laughs> uh, han är det nya... Uh, liksom, det de bästa ni någonsin sett i dehydration. Uh, och det är vårt nya, de, det, det nya uh, tagline-ord. Uh, dehydration. <laughs> Vi har tagit ner emotion. Dehydration är det nya <laughs> Och så tar de bort den här skylten på sitt kontor Där mm. står Emotion Och så trycker vi de på Dehydration istället Bra grabbar, du, du, du är fint nu <laughs> Och så döper de av företaget till drips. <laughs> äh, Det är Dehydration men Det är spännande oh, Om ingenting annat Ja, och sen slutligen då så är han i djungeln och sen skadad och sen kör. Ja. Han alltså, står han inte törstig för det regnar. Ja, så han kan dricka det. Det sägs jättebra. Eh, men mm. det, det är rätt så där det, det är ju rätt nice ändå för just som en avslutande kapitel och så där man säger liksom han går ut in i i där och så. Det känns mm. lite som eh, en tillbakablick till ettan. Liksom. Så mycket möjligt kanske att du faktiskt reser tillbaka till platser som du har varit på innan. Uh, vilket möjligt. hade kunnat vara kul. Alltså liksom så här från sån. One last shit thing. Um, just de här djunglarna där från ettan och så. Det uh, var mm. uh, Men men, uh, ska, vi, ska, ska vi köra din grej? Eller? För vi har redan kört till snart två timmar. Ja, jag tycker vi skiter i det och så kör vi eh, ja. pitch nästa gång, helt enkelt. Men jag har en hel del pitchar på gång, så ni har inte hört någon på två avsnitt nu, men don't worry, det kommer, jag lovar. Ja. Yeah. Ja, men vi kan ta några frågor i alla fall, ja, tänker jag. Ja, vi, du vi har det. Ja, det kan jag göra. Eller du hade inte fått några, eller? Jag, jag vet inte. Jag, du vet jag menar, inte. Kolla hashtag. Vad menar du med att du inte vet? Kolla hashtag podpike. Det jag gör. Jag tänkte om du kanske hade hört av dig någonstans. Nej. Facebook eller vad fan? Jag har inte skrivit på Facebook. Jag kopplade du är sämst. Nej, det är inte. Nu har vi en jätteduktig. <laughs> Och chefen är dålig. Oh! Uh, Okej. Okay. Uh, vi börjar med en fråga från vår, uh, vår favorit, uh, Ragnar Norfält, som undrar uh, vilken är Ja, nu citerar jag honom direkt här. Mm. Så att om det är grammatikfel så får ni ursäkta mig. Yeah. Vilken är era favoritprotagonister i tv-spel? Wow! Ja, den är tuff faktiskt. Åh! Ah. Oh. Eh. Bananen i Heavy Rain. <laughs> <laughs> det är jag säger. Vilken är din favoritprotagonist? Eller protagonister? Jag skulle nästan vilja säga Gordon Freeman Av den anledningen Jag vet inte vilket avsnitt av Podpie det var nej, nu Det är typ men vi, tvåan tror jag, eller Ja, kanske ja, Nej, jag tror till och att det var ettan faktiskt ah, Whatever, det hände någon gång Jag vet att Dennis var med i alla fall vi, vi, Det var en sån här djup analys Dennis eh, del Där vi snackade om eh, Gordon Freeman ja. eh, Och att han, han lyckas Ta sig igenom varenda spel utan att säga ett enda ord Han får en tjej att dela om dem Han får en hel armé av eh, Typ... Eh, vad kallar du dem? Resistance Fighters. Att, äh, att typ tillbe honom som en gud. Och han säger ingenting. Och det är så här. En person som kan få så många människor på sin sida. Utan att öppna käften. Han, han, han har allting figured out. <laughs> Och av den anledningen så kan jag inte göra annat än att älska Gordon Freeman. Men, äh, han är åh oh, gud ja oh. uh, Jag vet inte. Jag försöker tänka på någon nu. Det måste finnas någon som jag tycker om väldigt mycket. <laughs> ja men alltså, protagonister, en sådär så um, där jag, jag vet faktiskt inte jag, jag kan inte tänka på någon just nu eh, plötsligt jag tycker om Samus men inte övlig. nej övlig. Inte. Uh, men det är lite där man kan producera sig själv ju. Uh, Ovanpå mm. personen istället um, ja, men jag skulle kunna säga min eh, nuvarande dagsaus karaktär Sarcofagus ja Sarcophagus. Sarcophagus. Jaha. Jag döper alla mina Dark Souls karaktärer utifrån saker som har med döden att göra. Den här gubben heter Sar, alltså som en rysk sar. Koffagus. Jag är briljant. Någon borde anställa mig för någonting. Du är ähm, Nej, men så, Sa Samus, det är, eller Samus, det, det kan jag förstå. Mm. Ja! ja. Där har vi svarat på den frågan. Hoppas vi är nöjda. Pokémon. Nästa fråga kommer från Filip Lindset. Han är bäst. Favoritkaraktär i Super Smash Bros. Nya räknas. Mr Game Watch. För fan. Are you serious? Ja. Yeah. Mr Game Watch. Men han, ska, han ska vara ganska bra. Han är Jag har, aldrig, jag bra. Aldrig, jag har, aldrig, jag har aldrig prövat att spela som Mr. honom. Mr Game Seriöst. Watch är... Ja, som på exakt alla sätt och vis Jag tycker bajsar på alla är bra. Vad, är, vad är hans styrka så att säga? Hans styrka är att han har en neråt smash som är en nyckel Ja, okej okay. det, det var ju väldigt övertygande Han kan slå till, folk. Han kan Jacob, slå till folk Med en, en dykarehjälm Har han inte en stol också? Jo, han kan slå till dem med en stol Om han vill Det är ju så mycket wrestling som det bara kan ja, bli Han är, han är bäst så jag vet inte, han verkar ju vara med i det nya Därför att de har visat honom mm. typ tillfället Men de har inte avslöjat honom officiellt mm. uh, Man bör ju vara med ja, Jag tycker det, är. fan uh, Annars Utöver honom så Kirby Antar jag Det skulle jag också säga men Kirby är bra ja, Han är bra av den anledningen för att jag är inte Du är sämst Ja, jag är ganska sämst på Smashbox. Så du bara jag använder stenen hela tiden Ja! Ah, nej, but seriously eh, han, han, är ganska, han är ganska bra för dem som inte riktigt är insatta i Smash Bros och vill börja. Alltså han är väldigt nybörjarvänlig och yeah. nu är jag på sig. Nu är inte jag direkt nybörjare längre, men här, det är en av de mer lättkontrollerade figurerna. Samt att om man skulle hamna eh, vid stupet så kan man alltid liksom hoppa upp och liksom yeah. sitta fram i luften ganska enkelt. Yeah, Kirby. Eh, så att, eh, han har flera fördelar och. Eh, Ja, som sagt, han är av de nya. Men jag skulle också vilja säga att, att Link är jävligt härlig att spela den yeah! här. I synnerhet just på grund av, eller tack vare det där, ja, att han vrålar hela tiden. Och det är hysteriskt roligt. Är I synnerhet när man spelar en match där alla är Link. Då blir det ju yeah! yeah! Det blir så mycket aggressiva Det bästa vrålar, är snarare när spelar, alla spelar Ike. Och alla gör liksom Ifer hela tiden. bara Ifer! Ja. <laughs> Jättebra. Ja. Jag klar, ja! Men... Ja! Fantastiskt Jag älskar karaktärerna som skriker högt ja. det, är, det är mina favoriter i Smash Det är Bros. mina favoriter också vilken Av ja. de nya karaktärerna som har visats Vilken är din favorit där? Om du bara tittar på hur de ser ut och så. Alltså men ser ut att vara roligt Att spela som Måste jag säga ja. Men jag vet inte det kan så. Vilka, vilka, vilka är de nya nu? Nej, äh, vi har Little <laughs> Mac. Uh, oh, ja, jag talar om honom. Han kommer ju antagligen vara karaktären som folk kommer att avskya möta. <laughs> har jag fast... Fast han, han, han har ju en, en one-hit KO. Nej, han har faktiskt, han, alltså, man alltså, kan... du dör inte direkt av den. Uh, men det... det är ganska säker på att de sa nej, det. Nej, nej, nej. Men det, chansen är rätt så stor. Den är hur stark som helst. Uh, ja. Men ja. Det som är intressant med honom är ju att han är skitstark. Mm. Men han har inget game överhuvudtaget. Han är ja, skitkast i luften. Han kan inte hoppa för fem öra typ. Uh, och det är rätt så intressant. Därför att det finns ingen annan karaktär som verkligen är så jävla dassig i luften som honom. Nej, verkligen uh, inte. Men det är, det är då som kommer det hans största mm. minus också. Att alla kommer att hålla sig i luften. Bara, Sp spelar du med honom på typ en plattbana då mm. är det, de, det är hans game liksom. Verkligen mm. Där kommer han att vara asbra eh, Bana där man hoppar eh, Typ Pokéfloats <laughs> Oh god <laughs> yeah. no Yeah no det, det, det är en sån karaktär man verkligen måste Och det är lite synd för man väljer inte banan först Nej. <laughs> så det är såhär Och ibland var Little Mac så väljer man random bana Då får man bara visa vad jävla är ja men precis. Uh, nej, men, Jag tror han kan vara kul att spela som också Jag vill, jag vill spela som alla ja, precis. Uh, jag, jag kan inte säga vilket som är min favorit Av de nya uh, uh, Men uh, nej uh, Jag tycker de flesta ser ganska de ser som Bra tillskott förutom hon från Kirikara uh, Nu ska vi säga, säga ja, Nykomlingarna är ju uh, nu ska vi säga Pac-Man Cherry uh, Sword är ju typ ny halvt mm. uh, Han är ju ensamstående nu <laughs> Han har inga föräldrar det <laughs> <en> om <laughs> är nu, Mi Fighter är nu, Greninja är nu, oh. Little Mac, Rosalina och Villager, Mega Man och We Fit Trainer. A We Fit Trainer kommer jag antagligen vilja spela som. Oh, också. Ja, det verkar jättebra. Samtidigt är det ju så att äh, äh, du nämnde Charizard, han är ju fristående nu. Ja. Det kommer ju vara samma sak även med med serus ut Samus och Samus, samt, så, om jag har förstått det rätt, så är det samma sak med chic och Zelda. Ja. Vilket är ganska nice. Är Absolut. Serus ja. uh, ut Samus, uh, Final Smash, ser också typ helt seppestört bra ut. Uh, seppen, uh, hon faktiskt. hoppar in i sitt skepp och skjuter laser på alla. Nice! Uh, ja, och du får styra vad du skjuter laser om. Så, <laughs> totally awesome! Bald. Lite som Snakes. Ja, lite som Bara Snakes. Lite. Fan vad jag kommer sakna, Snake. Alltså, Snake var... I synnerhet i, vad heter det? Heter det Project M? Eller vad fan heter den här fan-versionen av bra mm. Den versionen så var Snake bara så jävla, jävla kul mm. att spela. Så. För övrigt, spelet kommer att släppas på 3DS. Uh, uh, nu ska vi se. Imorgon. Nej, den 3 oktober. Ja, det är ju ett datum Ja. Eh, och sen släpps Wii U-versionen i vinter någon gång. Eh, så det är kul. Ja, då ska ni köpa Wii Us eller hur? Ja. Eller något oh. Ja, men det ska ni ju för fan göra, för då kan vi ju ha. Man kan säkert ha turneringar och skit Så att då kan vi ju ha uh, Pixel Pie-turneringar ja. och så vidare. Det låter som ett bra Turneringen. Ja, det, då spikar vi det här och nu. I vinter så kommer vi ha Smash Bros-turneringar i vinter. Pixel Pie. Filip uh, inte får inte vara med. Nej, uh, uh, han är den enda som inte får vara med. <laughs> han är en pojke utan vänner. Hahaha, <laughs> <laughs> är kul! Filip, oh, jag tycker du ska lägga på ledsen musik här och säga någonting i slutet. Snälla, gör det. <laughs> Alltså jag vet inte om han lyssnar på några de det han, han, här laget för han lyssnar för inte på hela. <här> nej för flera gånger har vi så här sagt saker som man ska göra och han gör det eh, vi han är inte som Barry, Game vi vi är lojal. Det är liksom och. nu har jag ju 19 minuter in så, så sa vi någonting mm. uh, sen här i slutet säger han Så men yeah. det var allt för den han är arbetslös nu så att han mm. borde ha tid. Det var allt för från den här gången. Ja, uh, så vi ja, vi Hoppas ni orkade lyssna på den här skiten. Så vi hörs väl nästa gång Eller hur? Och det blir måndag Nästa gång igen ja, Jajamensan, och då kommer vi ha Åtminstone en till redaktionsmedlem Och då kommer vi gå tillbaka till det gamla vanliga ja. Upplägget helt enkelt Puss på E3 över och så vidare. Ja, älskvärt Jajamensan, tills dess Ha det bäst, för det förtjänar ni Varenda en, ja. förutom ni som inte gör det För ni kan ta åt helvete Puss på er, ät en sov Ät en get. gilla barnen <laughs> jag vet inte klappa någon <haha> klappa, klappa, klappa, klappa, klappa på honom. Gör, det. gör det så klappa hårt så att deras klappa hår barnen. brinner klappa på banen <hör> klappa på dem <barnen. hör> klappa dem <hör> nu är det tydligt och ska vi klicka av